Välkomna tillbaka allihopa, det här är del två av ja, nostalgi-delen. Precis, ja. vi fick ju avbryta lite tid, eller vi vi, fick, vi, bestämde, bröt, oss. vi bestämde oss för att nej, det, det blir två delar för ja. vi hade vi suttit och pratat i typ två timmar. Ja, och det är, är semestertider och vi har ju nu sagt att vi ska släppa varje torsdag, yes. så nu gjorde vi så istället så ni får lite att komma tillbaka till. Yes, precis. Men... Eh, våra spel då? Jag säger... Jag, jag, jag öppnar starkt och säger PONG. <laughs> det är väldigt starkt, för det spelade jag för långt senare, så... <hör> jag spelade det... Eh, vänta, vänta, ska, vänta. Ska jag Ska gissa? Typ 88-89. Uh -huh. PONG! Prata med om du... Är, är det, är det beep, bollen som ja, pi. Oh, okay. ja, med de där, där doserna som är bara en ratt på. Ja, kommer, vi, kommer vi så mycket mm. mer nostalgi eller kommer vi så mycket längre bak än det? Nej. Jag inte på den tiden i alla fall. Nej. Pong! Ja, men det är rätt. Vi ska börja från början. Ja, mm. helt eller, Det var inte heller från början utan det var ju senare. Egentligen. Det, det, det, det var ju ganska sent. För mm. första vi spelet kom väl typ 70-talet? Gjorde du det? Oh. Ja. det är mycket möjligt. Säger ni det så tror jag på er. Pong, alltså det är ju Det här... Det finns massor med teorier och snack Men Pong anses vara det första ordentliga lans lanserade ja, tv-spelet Innan var det väl så här textbaserade Ja, alltså det har varit Det, är typ, det var några professorer som satt och höll på Men Pong är väl det riktiga TV-spelet som någon snackar om Men det där finns dokumentärer på Ja <laughs> det, det blir för en annan gång Precis. Mm. Men Pong helt Riktigt roligt spel Det spelade jag först på högstadiet Läraren tog med och, har ni sett det här någon gång? Och så blev han imponerad på att jag visste exakt vad det var för konsol. Mm. Men <laughs> Jag hade aldrig spelat det så det var ju kul. Nej, jag spelade faktiskt inte det alls faktiskt när jag var liten. Det första för mig, det blir ju i klassiken, det blir ju Snake i sådana fall. Om vi ska prata sådana spel. Mm. Ja, Oj, <laughs> då har, nu snackar vi Nokia. Ja, ah, är Exakt. <laughs> – 33 tian och 32 tian. Ja. – Exakt, exakt. Jag tänkte mer om vi skulle gå till, skulle gå till, till den typen av spel så ja, det alltså, absolut det är alla det som spel. är första. – Alla spel. – Så är det absolut det som är det första spelet som jag spelade absolut mest. – När fick första telefon. <laughs> – Okej. Okay. Men om ni tänker tillbaka till det ni har mest känsla av. Minnen har man för många, men det ni känner starkast för. Vilken konsol eller vilket spel är det skulle ni säga? Konsol, alltså ja, där har jag svårt att bestämma för det är så, det, jag, jag tycker om nästan alla mina nostalgikonsoler ja. lika mycket. Men alltså, kan i... med kanske en liten förkärlek till Sega Mega Drive. Okej, okay, ja. Du är alltså en ja. Sega -kill, inte Nest kille, inte NES kille. Alltså vi, det vi ju hade båda. ju Nest, det var ju som första konsolen vi, eller jag, första konsolen var ju Pong. Ja. <laughs> sen, så, sen så blev det Nintendo 8 -bit. Ja. Jag, jag ägde aldrig ett Sega. Okej. Okay. familj jag ägde aldrig Sega, men alla mina kompisar hade Sega. Okej, okay. förstår, förstår. Yes. Det, här, här var det ju bara Sega för hela bunten i mitt fall. Ja. Alltså, vi, vi hade Nintendo 8-bit och Super Nintendo. Ja. Det var de vi hade. Eh, sen köpte jag PS2 när den kom liksom. ja. ja. Du hoppade PS1 alltså? Eh, jag, jag behövde det inte för mina polare hade PS1. Ah, jag åkte till okay. dem och spelade oh. det. Ah. Sen, sen var jag först av alla polarna att skaffa PS2. Mm, mm. Så. Så jag, jag, hade, jag hade ju den här flashigare PS1, den här mini-minin. Ja, ja, ja. slim variant kan man säga. Ja, jo, precis. precis. Nej, den var inte mycket större än en sån här portabel cd-spelare man hade. när man var Nej, i, exakt. Det. det var den som var lite, nästan halvrund. Den var ju, ja. den var ju lite fyrkantig, men det var ju Den ju ut. Om man tänker ja, på den, den ser... stora, det var ju en stor box bara. Sen kom den där, det var ju liksom... Ja, exakt, exakt. Den, den ser ju verkligen ut som exakt. en förvuxen cd-spelare. Ja, precis. Ja, ja. Nu gjorde den. Och så kunde man ploppa in de här gamla klassiska minneskorten i dem. Så det såg helt muppigt ut om man stoppade i dem. För det var liksom det var nästan så att minneskorten var lika stort som konsolen, typ. Ja, precis. Jag kommer ihåg min favorit. Den kom ett fantastiskt år. 1989. Samma år som jag föddes. Och det är Gameboy. För det var ja. den första som var min egna. Mm. Och det är där jag har flest minne för... Ni har pratade tidigare om när jag höll på och lät här att Innan vi började spela in vad det var som lät Det var mina Gameboy-spel jag skulle ta fram Ja, ah, Okej okay. För jag spelade sjukt mycket som Turtles, Fall of the, uh, the Foot Clan Solar oh. Strike uh, Tiny Toons, Babs Big Break Tetris mm. såklart Självklart Vi har uh, Super Mario Vad hette den då? Land Precis Mm, Castlevania 2 Belmont's Revenge och klassiska Mega Man. Det var de spelen jag spelade hela tiden. Alltså jag har fortfarande Super Mario Land melodin i huvudet. Ja mm. sa. <skrur> <skrur> ja, det Där det där där där och sen utöver det så var det ju Nessen som vi hade som början, mm. det var ju där jag började min karriär kan man säga. Och då var det ju första Turtles. Ja. Oh, och mm. så var det ju Mario Bros 1 och 3, det hade vi aldrig. Men 1 och 3 hade vi. Och sen var det det som jag anser också är ett av mina favoritspel någonsin, Probotector. Som är kontra fast med robotar. Ja, ja, ja. mm. Det är de spel jag sjuka mig från och sen kom ju Turtles eh, 2D Arcade, liksom. Som också var riktigt bra, med, som var med side-scrolling, fighting. Mm. Det var de jag hade på den tiden, sen har jag upptäckt mera spel på äldre dag, men det var de jag hade när jag var ung då. Mitt första nästspel var Section C. Mm. Eh, typ... Eh, det var det, lite grann åt... Eh, vad fan heter det då? Eh, Metroid-stuket. Okej. Okay. Eh, fast, eh, fast bilden rör sig hela tiden. Okej, okay, så du det, det måste... <laughs> så man måste röra sig hela tiden. Okay, var det fortfarande samma pussel och nivåtänkande som Metroid? Eller ja, det mer precis. Nej, ah, det var så. Ja. Det lät svårt. <laughs> ja, det var sjukt svårt. Jag, jag, jag, jag varvade det spela för jag blev alldeles för frustrerad. Ja, förstås. förstår. På för av det. Färna? någon NES. Nå nå Nej, inte mycket till NES, men däremot har jag en liten tanke så där bara. Ah, ja, alltså asså. är ni vad, visst fan var spelen mer oförlåtande för? Ja. Oj oh, ja. Oh ja. Jag kom just att tänka på just det när du sa när du sa det där, där att skärmen rörde sig hela tiden. Ah. Alltså att den liksom ah, hit, ja, ja. tog åt, eller tog upp sega och Sonic här igen för några månader sedan mm. och prova spela ettan Mm. Och det, det är ju. Det är sjukt oförlåtande ja. Man får ju inte, inte gå bakåt någonting. Det är ju så, så för att de gamla många av de gamla spelen är ju portar från Arkade. Ja, och arcade ja. är gjort för att du ska dö så att du kan sätta in mera pengar. Ja, exakt, exakt. Och det är ju det de har gjort. De, det är därför många av spelen är så pass mycket svårare. Och sen ja. blir man van med det och utvecklarna som har gjort man av de här arcade-spelen, de fortsätter ju bara över det även om det är en hemkonsol. Ja, ja, spelen var ju bra svårare på den tiden. Jag, ja, det är ju helt fruktansvärt. Och det som, men det man hade på den tiden, man var ju inte gjord av pengar. Spelen kostar skit. Ja. Så man satt ju verkligen och nötte ett spel om och Spel ingen roll om hur många gånger man dör. Det jag gör i något spel nu, då bara nej, jag går och köper ett nytt för det här var inget kul. Det får jag säga också av Dark Souls till exempel. För och sen har du ju. Sen har du ju själva spargrejen också som inte fanns. Nej, precis. <laughs> Överhuvudtaget. Stäng inte av. Nej, exakt. Låt skiten stå. <laughs> Och så kommer kom bara pausa nu, pausa nu. Ja ja ja, så bara och så bara. Ba, men det ska inte stå på mamma du rör inte. Nej, det, det är lite grann som var köra online spel. Det går inte att pausa. Nej, Nej precis. men precis. Precis. Nej hörr. Ja. Klassiskt, klassiskt. Ja, jag jag har gjort en liten lista med liksom så här. Ja, men konsol för konsol. Ja, eventuellt ja. för... kan vi hoppa in på de konsoler du snackar om så. Ja, ja men precis får jag så vi när vi, vi är inne på Ness. Ja. Mm. Så kan vi köra där Ice Climber. Klassiker, klassiker. Det, det, det var det första spelet vi hade överhuvudtaget till, till uh, Nesset. Ah, det följde ja. med Nesset när vi köpte det. Ja. Ah. Uh, sen såklart Super Mario-spelen 1, 2, 3. Mm. Två, Självfallet där tvåan är min favorit. Jag sa? Som heter ah, inte äter ja. Mario-spel? Nej, precis. Jag älskar tvåan. Ja. Ah. Jag fullständigt älskar det. Ja, det jag tror är... aldrig jag har spelat det någon gång faktiskt. Mm. Ja. Och Det är ju eh, vad heter ha... en bird då, som kastar ägg och... är Riktigt skönt. Eh, sen har vi Bigfoot Racers. Mm. Eh, det var, det var ett, ra eh, ett racingspel. spel alltså man såg ovanifrån. Typ GTA-stuket. Det ah. eh, mm. första GTA-stuket. Typ så. Mm. Okej. Okay. Fast med typ Bigfoots. Ah, nice. <laughs> Okej. <Okay. laughs> monster Truck Bigfoots. Sådär, alltså de största... Ja. Mm. Mm. Så på framsidan på spelet så var det just The Bigfoot, där med ja. enorma jävla däckarna, Den som är typ, ja, jag vet inte hur hög den är, men det är sjukligt hög. <laughs> eh, Ikari Warriors. Oh, den är bra. <laughs> den är bra. <laughs> någon som känner igen Den <laughs> Jag jag var ensam om det. Nej, det där spelar jag skitmycket hos några polare i Stabi. Det var riktigt bra. <laughs> Deo Batman spelade alltid där. Ja. Och kontra, kontra spelade ja, det. Ja, kontra är helt underbart också. Eh, sen hade vi ju såklart ice hockey. Ja, skönt. Nintendo ice hockey. <laughs> eh, där man kunde vara lång och smal eller kort och tjock eller någonting mittemellan. Om man ville det. Mm. Eh, Vad var, var tre mot tre som mest, va? Eh, eller var det fyra mot fyra? kan vara 4 mot fyra oh, ja. vad så länge jag vill, jag vill säga 4 mot 4 jag också faktiskt, ja. jag kommer inte riktigt ihåg mitt ja. ex tog det spelet från mig så nu är inte jag så glad på henne men det var hennes spel men jag ska inte sno hennes men... äh, här är vi en ticklassiker, se om någon av er känner igen det mm. Cobra Triangle oh jag känner igen namnet men jag är inte helt hundra 100... jag håller med dig Nico, jag känner igen namnet men jag kan inte se mm. någonting framför mig Båtspel. Ja, oh, med den där snaken i Football League. Det är därför jag känner igen den. Det är ju helt, helt underbart. Välklart. Ja. Uh, uh, man ska klara av massa coola banor och race uh, mot andra. Uh, och det gick fort uh, då. Det, det där är, och, är arcade spel. Det där är uh, ja, det är helt här. jävla underbart. Uh, Fortsätter lite grann. Mm. Kid, Kid Icarus. Klassiker. Mm. <skratt> uh, 3 d Man är jättebra kan jag säga. Uh, Kid Icarus, ja. Yeah. Mm, 3D-spelet som kom senare, skitbra. Ja, det har jag däremot inte spelat faktiskt. Jättesvårt att styra, man får inte hända men det är jättebra och snyggt. Uh. Det rekommenderar jag. <skratt> ja. Mega uh, man. Uh, Megaman. Megaman, uh, ettan, mm, bra. skulle jag säga, är det bästa faktiskt. Ja, jag spelar spelat 1, 2, 3, men jag kommer inte ihåg... Det är inte ettan, jag undrar om det är tvåan eller trean. Det kan vara tvåan som jag gillar mest. Jag är inte helt hundra det är någon av de senare som jag ja. fastnade hårt för. Det var ju, mm. De har släppt tio spel, va? Ja, ja. tio, ungefär, det, alltså de har ju släppt nästan hundra olika varianter. Ja, jo, jo. Jo, jo. Men det är väl något, tio som är ordinarie ja, serien som de kallar. Det. Precis, precis. Sen är det ju, eller vad heter det, de här Adventure och bla, bla, bla allt som släppte. Ja, exakt. Eh mm. uh... Ghosts and Goblins. Oh. Skitsvårt spel. Oerhört roligt. Åh oh, svårt spel. Mm. Oförlåtande och det grödsta. Men Stördsjö, och när du väl har klarat spelet, tror du, då ska du tillbaka och hämta nyckeln och börja om. Exakt. Stördsjö. Jag är så jävla. Nej, vi fan varje var jag på det spelet. Ja. <laughs> eh, Metroid, såklart. Såklart. Aldrig klarat, för jag har aldrig kunnat löst pusslen när jag har. Ja, jag... jag har klarat det flera gånger. Jag sa. Ja, men. Uh, utan uh. Uh, hjälp. Utan hjälp? Usch, nej, den, det har inte jag haft. Jag har en boxad, det kan jag vara att alltså, ja, jag har det, det. det var snarare så att jag var tvungen att klara det utan hjälp. Jaha, uh -huh. det var på den tiden. Jag var på den, för, den tiden? Jag spelade för två år sedan tror jag och jag hade inte orken. Uh, ja, det bevisar ju bara att Danny är hjärnan i den här operationen. Ja, uh -huh. det får han ha. Original Zelda, Klassiker. originalet med guldkassetten. Mycket snyggt. Tvåan också oh ja. är jättebra, men väldigt annorlunda jämfört med... Ja, jag vet inte vad jag tycker om tvåan riktigt. Jag har bara spelat det lite, jag kan inte säga. Vad heter det? Link to the Past. As... Ja, det var ju till SNES Precis, och det är, det är min favoriten. Ja, det är min också. De tidigare har jag bara spelat lite på. Så jag kan inte uttala mig jättemycket. Ettan är det som jag kommer ihåg mest om. Mm. Uh, Top Gun. Spelade aldrig tror jag. Nej, uh, jag, jag spelade det med joystick. Mm. Okej. Okay. Det var det lättaste du kunde spela Top Gun på. Eller det, det sättet. Uh. Lättast möjliga. Uh, track and Field 2. Mm. Ettan sög tvåan var hur kul som helst. Ja, uh. <laughs> Ett fick man så skjut hon till om. Ja. precis. Vi hade såna turer på dösa. Ja så. Nej så fick <laughs> uh, Mike Tyson's punch-out. Ja. Klassiker. Ja ja Duck Hunt såklart. Mm, såklart. Oh där är jag med. Nu mm. är han med. Med. med Ja där är jag med. Ja. Det, hade, det hade vi hemma vi pistol och alltihop. pew pew pew pew pew pew pew kan du pew pew pew pew pew pew pew pew pew Nej. Nej. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, då går vi vidare, jag med det. <laughs> ja, men det, det måste ju vara något typ så här: typ remote, alltså så här, remote control laser. Allt jag vet att du inte kan använda det på nya tv-apparater, så du ja, måste, som ja. måste du ha en gammal tv, tjock tv. Ja. Exakt, tyvärr. Men ändå, det är ju fan rätt imponerande att de redan då, för den kände ju verkligen, alltså den var inte superprecis, men den kände ju av på vilken sida skärmen du sköt åtminstone. Mm. ja men, ja, Absolut. ja. Jajamän. Det var ju ändå lite oh, talang liksom i det där, oh, att kunna yeah. träffa något. Jo, jo fy fan. Eh, sen har vi ett av mina favoritspel till, till NES. Eh, Little Nemo, The Dream Master. Jag spelade aldrig faktiskt. Nej, det wow, var inte, ett, ett, av, ett av de få spel jag faktiskt ägde till NES. Okej, okay, coolt. Eh, det är också så sjukt svårt spel. Oh. <laughs> det är så sjukt svårt, för du ska liksom ta över djur. Mm. För att få Jaha. deras färdigheter För att klara av banorna Ja, precis Och det, det låter lite spaceat Dört svårt Ja <laughs> uh, Jag tror jag klarade av det en enda gång ja. Hela spelet nej, Jag har bara sett videos på det så jag vet vad du pratar om Men ja. nej, jag har aldrig ja. känt alltså, på det själv Brutalt jävla svårt spel mm. sen, sen, sen, sen, Alltså jag har ju flera liksom, namn i huvudet Men jag får inte mm. fram dem Jag har några till För ja. Som min mamma kom från Kiruna. Så jag, varje gång jag åkte dit så har jag äldre kusiner och de hade näs. Och det var där jag spelade eh, Duck Hunt. Det var där jag spelade Zelda. Det var där jag spelade ett till man använde seppen till som hette Wild Gun. Där man ja! såg en salon och så öppnade ett fönskull och skjuta banditerna. Det här känner jag ja. inte igen. Nej, Faktiskt det är skitkul. Inte eh, ja. Sen spelar jag North and South som är, eh, tänk lite riskaktigt fast det är okay. västen. Ah, okay. Det här är ett av de bästa spel jag har spelat på Nes. Hittar det nu går det ungefär lätt över tusen lappen att försöka köpa nu på typ Tradera och sånt. Så det är, oh, det är inte jätteroligt att försöka hitta ett billigt peng till den. Men Northern House är skitkul om man hittar den. Det är typ det jag spelade där som jag kommer ihåg. Sen var det ju Ice Climber spelade jag där. Det var Kid Rickery spelade jag där. Ja. Så, det, så jag, många spel spelade om, Men de flesta har ju börjat spela nu på senare dag När jag köpt tillbaka lite spel. Mm. Men uh, vad har du efter det då? Uh, ska vi gå in på... SNES kanske? Shoot! Kör! Uh, Super Mario såklart. Vad heter det? Super Mario... For, nej, det är ju... Uh, San... Nej, uh. nej, nej, nej. Vad yeah, heter det? Ja, <laughs> vad fan heter Super Mario World hette det väl? Ja, yeah, World. Vi så jag sa... Yeah. Men heter inte yeah, San... Jo, yeah, Super Mario World. Så hette den, ja. Super Mario World. Det var den som var till oh, fan. Det, det, det, det Den kom ju med snöset. Mm. I, I början i alla fall. I början, ja, precis. Uh, FIFA 96. Okej. Awesome. Vinkeln var typ... Snett uh, Ovanifrån Från typ ja, vad ska jag ska säga, typ från hörnflaggan Oj oh, jag kom på ett spel till Näs Åh oh. ja, Nej kör, Järna. kör Nej kör. jag måste hitta vad det heter, det är ett fotbollsspel Där ja. man, de är väldigt fyrkantiga Vad heter det, gubbarna Och jag mm, hittade en fan. bild, nu ska vi se vad den heter uh... Vad sökte du på då nu du inte kunde namn Fyrkantiga Med... gubbar Oj, heter den sådär <laughs> Det jag hittar namn på som är säkert rätt Det är Kuneo Kunno Nekutsu Soccer League. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså, jag vet inte. Jag... You, you, you have me beat. Uh, yes. Alltså, jag vet inte. För jag yes. känner igen bilderna. Om någon vet vad den heter på svenska, kan ni gärna få säga det till mig. Men, det... Ja, ja. Men, va? Det här är det bästa spelet som någonsin. Nintendo frågar, World fan? Cup, det bästa football game NES. Va? Heter det? Alltså man spelade som liksom Brasilien Sverige. Alla såg exakt likadan ut. Jo, Nintendo World Cup heter tydligen. Okay. det tydligen. Okej, Ja har du. Bästa fotbollsspel jag någonsin har spelat. Genom alla tider, överallt. Man kunde ju bissa kletas, nicka. Alltså, uff. det är ett spel jag måste köpa. Är du säker på att det här är NES menar du? Det är till NES. Kolla upp det. Ja, Åh, oh, det är så bra. Är så bra du har drömt? Nej, det här är som okay. också spelar Kiruna. Och det är det första, man, gång Ikeruna. man kommer upp så bara... Nej, det är ja. vackert. Det är säkert okay. någon där uppe i Kiruna som satt och knackar ihop det där själv. <laughs> och så har vi FIFA. Ja. <laughs> uh, FIFA 96. Uh, sen har vi Final Fight. Mm. Var, någon bra. av er spelat det? Nej, Nej, nej. Det är ju typ lite uh, Street Fighter-stuket. Ja. Uh. Blandat med typ Double Dragon. Ja precis, jag tänkte säga Double Dragon. Men någon av dem där i Final Fight är med i Street Fighter sen tror jag. Det är väl eh, The Mayor där. Ja, för det är, det är någon koppling som kommer över och bla bla bla. Ja, det, var, det är den där stora snubben med mustaschen och ja. Uh, och sen, nej det handlar röda. Vad? och vad heter han? Ja, JA, JA, JA, JA, JA, JA, oh. JA. Uh, ja, jag vet precis vad du menar. Ja, precis. Då är vi överens. Ja. <laughs> ah, jag kommer inte ihåg vad han jag heter. He Nej, precis. Jag tänkte säga jag kommer inte ihåg vad han heter. Men det är han i alla fall. Ah, ja, ja. Det är säkert ja, några Streetfighter. Och jag älskar ju Streetfighter, men jag kan inte komma på vad han heter. Nej. Uh, uh. Står det Guy där? Jag undrar om de heter Guy. Jo, Guy heter han. Där, jag hittar Guy. Ja. Han uh, vet jag, för han är till och med med i street Fighter 4 här. Ja, det ser. Eh... SNES var det. Mm. Uh, Looney Tunes. Ja, ah, mycket bra, mycket bra. Battle jag spelade toads. det där på Game Boy innan jag spelade mm -hmm. på Snäs, men samma spel. Ja, ah, precis. Uh, Battletoads. Ooh, svårt men roligt. Det, det, det, som, det kommer ju snart igen till Xbox One. Mm. Och så kommer man ju få i den här bundlen som det är där. Ah, ra ra Rare Replay, precis. Vilken bundle för vad då? Rare replay det, som vi fått den under ET. Rare replay, det är ju ja. typ eller 20 spel. Eller? Ja, 30 spel i ah, samma spel. Ja, den. Ja, ah, just ah. det. Ja, ah, ja, ah. precis. Kom absolut köpa den. Uh, och sen så har jag såklart Zelda All Link to the Past. Ah, äh. Det är väl de som jag känner att det är väl mina favoriter till dess. Ah. Uh, jag har några till. Ah, ja, kör du. Det som jag spelade mycket på den tiden, det var ju, och det är samma till Ness nu när jag tänker efter. Vi har ju. Till Ness var det ju. Vad heter de? Rescue Rangers. Piff och puff. Ja, ah. räddningspatruller. Precis så heter de på svenska. Ah. <laughs> de är ju jättebra Disney-spelare. Sen till Ness, då kommer ju alla din Jag tror till och med att räddningspatrullen fanns till Ness. Ja, de går jag vet, ja, nästa räddningspatrullen också. Ja, jag har bara spelat på NES åtta bitars räddningspatrullen. Ja. Det är jättebra. På NES. då var det ju ja, de andra alla det är en lejonkungen och sen eh, några Batman Returns, skitsvårt men roligt. Men mitt favorit, ett av mina favoritspel på NES är faktiskt Alien 3. Det körde jag faktiskt eh, till eh, SEGA istället. Ja, precis. Det, kom, det var ju mycket crossover. Det är samma sak alla delar av dem. Så det är lite, men... Uh, Alien 3, så alltså, det var ju så jävla badass. Ja, det är riktigt coolt. Och det är svårt, utan helvetes. Ja, det, det är mycket Visst, första, typ, första typ tre banorna, jävla uh. child's play om ja, man får testa alla Men, olika vapen ja, precis, lite så där, bara latcha runt och sen... Men bara... så fort du kommer in på fjärde banan, typ, då är det så här Då, då det är det som att du går från beginner till nightmare. Ja, precis. <laughs> bara, what the fuck? Ja. ja, de kommer överallt. De kommer från ja, taken, ja, det... från golven. De är... Uff, ...överallt. De klättrar apropos Apropå oförlåtande. Och... Ja. <laughs> och, oh, ja. oh ja. ja. Ja, det är... Alltså... Nej. Kul, men sjukt svårt. Mm. Mm. Och samma sak med Batman, det spelade ju också på, på SEGA. Ja, precis. Ja, det var ju det. Under den här 16-bitars det var ja. sjukt mycket crossovers. Det var ju där det började, liksom. Ja, precis. Det var... Att, att äh, olika spel till olika konsoler, liksom. Ja. Och det är ju som liksom, eh, SEGA körde SEGA DOES WHAT Nintendo. Don't. Det är liksom... <laughs> ja, precis. Ja. Perfekt slogan. <laughs> ja, det var väldigt oförlåtande på den tiden Ferdinand också. Någon, ja, precis. Ferdinand, någonting du har till SNES? Nej, alltså jag måste ju säga, jag är ju inte död här, eller jag har inte försvunnit. Ja, nej nej nej nej. Utom, det är bara mest att jag, jag spelar fruktansvärt lite alltså till de riktigt tidiga konsolerna överhuvudtaget. Ja. Mm. Jag var inte alls med på den tiden, det, ja. nej. Okej. Okay. Uh, ska vi fortsätta på den tidiga delen där med just den uh, där crossover-grejen. Uh, SNES Absolut. över till SEGA. Mm. SEGA Mega Drive för att vara uh, mer korrekt. Jag hade ingen SEGA när jag var liten så ni kan ju fortsätta. Efteråt har jag samlat på mig <laughs> över 30 spel. men just, så Jag kommer hänga på vad ni snackar om men ja. jag hade inte alltså med det, när jag var liten. Det, det viktigaste spelet till SEGA... – Så är det ju Sonic. Mm. – Absolut. – Och EA Hockey. Mm. – Ja. – Det, det är de, var ju deras det som Mario, liksom. – Ja, men precis. – Så det är ganska självklarhet. – Ja, ja. – det, det var ju de två spelen som verkligen fick Sega att bli ett stort namn. Mm. – Ja, jo, men så var det ju. – På spelscenen. – EA så. Hockey som var början till hela, hela NHL-delen och FIFA-delen och allting sånt där. – Ja. Det ja. ja, men det är precis som Nico säger, det är, alltså, och, och Sonic var ju liksom verkligen svaret för, för att försöka sänka den där jävla rörmokajäveln. Precis. Det, det, det var ju det de försökte när de skapade honom i stort sett. Mm, mm. Precis, så att, det, gick, det gick inte så bra. Nej, inte jättebra. <laughs> <laughs> nej. Men eller inte tillräckligt min, bra, ska man väl säga. Med seg eller, eller, eller, min favorit Sonic, det är ju tvåan. Mm. Jag gillar, jag, jag, jag gillar egentligen inte ettan alls. Nej, men ettan, ettan är ju inte. Alltså, det är inte riktigt samma. Det är ju verkligen som du sa, Nico, tidigare. Att det, det, det märks ju väldigt tydligt på ettan att den är, den är ju gjord för att mata in pengar i. Ja, alltså, ja, ja. Den, är verkligen, den, den är verkligen, Det är ju det enda den är till för. Men den hade mycket period. problem också, tyvärr. Väldigt mycket ja. problem. Ja. Mycket för att de försökte köra mycket speed, men Spelekron inte hanterade. Det. Nej, Nej, precis. Det blev bara suddiga bilder. Liksom. Precis, och det är det de fixade till tvåan. Och de fixade det bra. <laughs> ja, ja absolut. Uh, sen så vill jag säga, NHL 94, det var också en sån här stor titel. För det, det, alltså, där fick ju, Där fick Sega sälja mycket. Ja. Mycket spel såldes. Just N94, för då, fyra, då kunde du börja skjuta, slag, äh, skj, bör, börja skjuta direkt skott och grejer. Ja, för jag tänkte säga det var väl först då det var ett riktigt bra också. Alltså... Precis. precis, det vart var ett bra flow på spelet och eh, du kunde bygga ditt eget lag. Och, ja, precis. Eh, det, var, det var tradefönster och det var du kunde göra dina helt egna gubbar i ditt favoritlag. Ja, det har varit riktigt seri det har varit seriöst. Precis, det har varit väldigt, väldigt seriöst. Och, och mycket mer inriktat för att faktiskt sitta hemma och spela. Och försöka liksom fastna lite för det. Om jo, man säger precis. Så. precis. Så man la, la ner lite tid på spel. Ja. Liksom. ja, men precis. precis. Mm. Det, det är inte den här som tidigare. Liksom det här man skulle, man skulle spela i 15 minuter max och sen skulle man dö. Skjuta in lite mera pengar och spela en stund till. Det var ju liksom, det, den biten försvann ju nästan där. Ja, exakt. Eh, sen så vill jag säga... Elite serien 96. <laughs> Men det, det, för det är ett sånt unikt spel. Ja. För det var som liksom, var inriktat på bara den svenska marknaden. Ja. Jag spelade det då... faktiskt inte själv någon gång faktiskt. Tyvärr. Nej, jag, jag, jag, jag spelade det faktiskt väldigt mycket, Elitserien 96. mm. mm. För flera av polarna hade det och sen var det ju som liksom en självklarhetsspel i elitserien. Men det som liksom svenska lag, man kände igen spelarna. Ja, hela den där grejen. Ja, ja. Uh, Donald Duck in Maui Mallard. Och här är också något som flashar där, mig alltså väldigt... Kalanka, Kalanka blir typ en ninja. <laughs> det låter alltså ju alltså det det är, är, cool. Ja, det är det där, ja. Ja, det är sjukt roligt att spela. Ja, fast, fast jag har aldrig klarat det Okej okay. Jag kommer alltid till en och samma bana Du är på ett piratskepp Och så ska du ner i piratskeppet Och liksom runt en böj mm. Och så fort du kommer ner Runt den där böjen Då kommer en stark ström Och river bort hela skeppet Okej okay. okay. Jag klarade aldrig den delen Jag dog alltid oh, ja. Jag har aldrig kommit förbi den jag vet inte, du spelar slutar. Mm. Nej, jag har, jag har inte spelat det där faktiskt. Jag har nej, ett det... annat, jag har det här Quackshot, men jag har aldrig spelat det där faktiskt. Ja. ja nej, alltså det var. Det, det är lätt att komma in i det, om man ser så. Ja, absolut. Det är för det, det, det är mycket underhållning. Liksom. Det, det är just Ja men Disney möter en Ninja-film. Mm. Ja, vad kan gå fel liksom? Ja men precis Alltså du slåss mot allt möjligt Du slåss mot andra ninjor Du slåss mot insekter Du slåss mot vampyrer Zombies Allt möjligt oh. Så att ja oh. Jag vet inte om jag ska förklara det bättre än så Nej, det, <laughs> nej men jag tycker det är ganska det, bra, bra. Det... Ja. Uh... Toe, Jam and Earl Jag Någon vet vad det spelat? är men jag spelade det aldrig faktiskt <laughs> jag, jag, vet, jag vet varken Varken vad det är Eller, eller och, och jag har inte uh... spelat det och Earl alltså ToeJam och Earl är två stycken utomjordingar. Okej. Okay. Uh, han har tre stycken ben. Han, har, uh, han är jättesmal. Han är typ som en sträckgubbe. Okej. Okay. Och så har han typ, typ snigel tentakler med ögon längst ut på. Och så har han en bakvändkeps bak, bak och så stort, stor guldkedja runt halsen. Han är alltså hiphoppare. Oh. <laughs> en hiphoppande utomjording. Okej, okay, ja. Uh. Och hans bästa polare Earl. Som är typ dum i huvudet. Uh. <laughs> han, han, är, han är stor, han är orange. Ja, men tänk tänkte typ Patrick i Svamp Ja, ja. Uh, uh. Där har du Earl. Fast orange med uh, blåa badkorts. Mm. Okej. Okay. Ja, uh. och alltid solas ögon på. Ja. Uh det, ja, det, det, låter, det är... eh, Hela spelet går ut på att du eh, eh, Torjam och Earl Kraschar på en Eller i en konstig värld eh, ja. Mitt ute i rymden Deras rymdsköpp går sönder Och så måste du Samla ihop alla, jag tror det är 20 delar eller i fall är 22 delar Av eh, Rymdsköppet okay. Och det, det gör du Över så är där en 50-60 baner Åh oh, jävlar eller faller till och med upp mot en hundra. Det är minst. Ja, ja. Och där får du möta de allra konstigaste fiender du någonsin kan möta. Du möter, du möter vikingakvinnor som sjunger. Du möter flugsvärmar. Du, mö, du möter en galen tandläkare. En gubbe som är totalt skvatt galen i skallen. Alltså, det är sjukt skumma saker. Jag tänkte säga det, det låter ju riktigt flippat. Ja, och, och, och när du förlorar liv, då måste du leta upp paket. Och i paketen kan antingen vara eh, perks. Som typ att ja, men du hoppar längre eller eh, du får ett, något sorts vapen av något slag. Eh, eller så får du mat. Okej. Okay. Och hela tiden så kan du levla upp och bli kraftfullare och kraftfullare och kraftfullare. Men ja, okej. Okay. Ja, ja, liksom, okay. det, det är som lite Pörk-system, liksom när man hämtar ja, upp de här ish. lådorna och, eller, eller paket. Ja typ, typ, ja, typ. Är det något man får behålla äh, få längre fram i spelet också? Eller framåt alltså, hela vägen? Alltså, det, det roligaste är ju att spela just två på det ja. spelet. För dör den ena. Ja, då kan du hitta ett paket så att du kan eh, återuppliva din polare. Okej, okay, ja. Så att du, du kan ändå klara av att spela fast den ena dörr. Ja, det är, man får spela vidare liksom och precis. hoppas att man hittar rätt paket. Precis. Ah, okej. Okay. Det, det är inte bara automatiskt starta om om en dörr. Nej, precis. Utan du, du fortsätter och liksom, ja. Och sen finns det, det finns så hidden levels och det finns sjukt mycket roligt att hitta i just det här spelet. Så att Nico, om du skulle hitta det spelet, mm. köp det. Får kolla upp det. Och det är ettan och ingenting annat. Okej. Okay. <laughs> jag tror det finns tre eller fyra. Ah, ja, det okay. låter ju faktiskt lite coolt. Ja, det är, det är, alltså, det är sjukt roligt. Ja. Alltså det, det är tidsfördriv utan dess like. Alltså helt plötsligt kan det ha gått typ sex timmar och du bara säger Ja, men jag har bara hittat tio delar. Nej. <laughs> och du kan ja. inte spara. Det är ju perfekta spelet det där. Alltså ett sånt spel som man, man börjar spela. Sen här plötsligt så är det mörkt ut Eller så har det blivit ljust ja, igen. Precis, Och man precis. bara säger vad fan är klockan? Exakt. Det, det är ju sådana så. spel som är bra. Lite så är det. Ja. Men varje bana är inte längre än att du kanske går omkring på varje bana en halvtimme. Som ja. allra, allra, allra längst. Ja, ja. Vanligtvis så kanske det tar tio minuter att klara av en bana. För det finns så många baner. Och du kan återgå till vissa baner okay. genom, genom att ta hissen till, till en viss bana. Ja, ja. Att det kommer upp en hiss liksom ur marken och tar dig till nästa bana. <laughs> när, när du liksom är klar på den banan. Ja, Apropos flippat. Ja, apropå flippat. Ja, ja. <laughs> och så mellan mellan varje bana. Då kan du skäta och rappa. Genom att trycka på olika knappar på dosen. Du okay. kan göra typ låtar medan du står. Det är hela tiden en, en hiphop-beat. Och så kan du göra vad du vill med det. Det, det är där beatet går Men typ, Vanligtvis så är det. Typ den. Klassiska 80-tals och 90-tals hiphoppen. Ja. Och till det så kan du lägga till typ olika ord eller en liten melodi. Eller göra en... Tjukkut, tjukkut, tjukkut, tjukkut. Typ, om en ja en sån. Ja. Det är ett av de absolut roligaste spelen jag någonsin har spelat. Man blir fan sugen av att man skulle vilja spela det nu när du berättar om det. Så att det, ja, det, ja, det låter häftigt. Ja. Men, nej, oj, vad länge. Jag ska det där då? skaffa <laughs> Ja, det tycker jag. Ja, leta reda på det, Nico så får vi spela sen. Absolut. Kan vi köra en let's play? Ja, absolut. det tycker jag. Eh, uh, jag ska <laughs> fortsätta. Vi, vi, Vart min, har vi? vi? <laughs> <laughs> ja, precis. Uh, nästa, Jag Alien 3 som jag sa också. Mm. Uh, till SEGA. Uh, sen så avslutar jag med två stycken spel som jag också har spenderat sjukt många timmar på. Eller i, eller hur man säger. Så är det Desert Strike och Jungle Strike. Ja. Ah. Du kör Ingen. en helikopter. Precis. Det oh, finns stöll, även ett stöll, tredje stöll. spel Ja jag vet Som jag heter, vad det heter Urban Jag måste kolla i hyllan Urban, Urban Strike Urba, ja, The strike. sequel det är to Jungle Strike, strike. Precis, för Death's Strike var första <laughs> Precis då, då ska du jaga Saddam Hussein Alltså jag fattar inte de spelen, jag har testat dem nu på senaste tiden Jag vet inte hur jag spelar det där Så du får nu komma hit och visa mig för jag fattar <laughs> jag inte Lätt. Jag. det är bara säga till ja. och så kommer jag att spela. För jag har alla de tre och jag har testat varenda en och jag fattar inte vad jag ska göra Ja, men jag, det, jag kommer över det där ja. så det är asroliga spel. Ja, det är bra då. Också så här, sjukt, sjukt bra tidsfördriv bara. Ja. Så, ja, men du ska ju göra din helikopter bättre, du ska förstöra olika saker på varje bana du är på. Du ska skydda presidenten, alltså, bla bla bla bla bla, du ska jaga Saddam Hussein och så vidare och så vidare. Mm. Och hans undersåta. <laughs> <laughs> ja, men Det är bra, då har du någonting att komma hit. Ja, absolut. absolut. Jag tänkte att ta upp lite spel, som ja, ja, jag har börjat samlat lite på det här på efterhand. Så tänkte mm. jag ta upp några som man, om man någon av er lyssnare kanske känner igen, och Danne ja. också då, som har spelat. Ja. Castle of Illusion, starring Mickey Mouse. Ja. Plattformsspel, äh... det kom ju nog liknande till uh, NES. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men jag har den förresten. Kom det inte också... Uh, Fantasia Ja, Fantasia kom också, precis Det var ju också med Mussepig Nej men vad dumt jag är, oj vad jag har missat spel Ja. Uh, vi går tillbaka till Nessen Jaha <laughs> Donkey Kong <laughs> Vi har ju Donkey Kong Country-spelen oh. Självklart, men det de, de, de, de var ju SNES Eh, uh, uh, NES Ja men nej, SNES, för mig, oh, jag för mig var det SNES Nej, uh, ja, sa jag NES menar jag självklart ja, ja, SNES Ja, men är ju jag att det är SNES jag tänkte uh, väl jag. Ja, självklart. Falk, Donkey Kong Country kom inte till SNES. Nej, den kom till Snäs. Yes. Super Street Fighter. Ja. Uh, vi ska se om jag hittar Mario-spelet här bland alla oh, NBA Jam. Ja, Så skönt. här är det. Mickey Mania hette det till SNES Som är Så mm. riktig klassiker. Och det är ju Castle Evolution är ju ungefär liknande. Ja. Så det rekommenderar jag starkt. Ja, som var sa, Fantasia. Och Fantasia. Och med, ja, och, med, och det är fantasia. Det också. Ja, precis. Det, det, det spelar jag jättemycket på, på Sega också. Eh, det, det är också så här knarkat spel. Ja, det är väldigt speciellt. <laughs> <hör> ja, det... Så bara dan da dansande kvastar och mm. godisland. Och... Men det är ju lite det bästa från ja. alla filmer, de här tidigare filmerna ja, okay. han gjorde. Så det är lite godispåse med det mesta han har varit med i. Dragon's Revenge och Dragon's Fury Det är då flipperspel på Sega Mega Drive Som är riktigt ja. kul och man kan tävla mot varandra Det brukar ha jag och tjejen gjort nu Att ja. vi sitter och kör high score mot varandra Man har tre bollar, sen så fort man dör, då tar player två vid och fortsätter Och så kan man jämföra score sen, skitkul Ja. ja. ja. and Ghost som är då uppgraderingen på Ghost and Goblins. Ja, Jo, precis. Det eh, Jag spelade faktiskt aldrig det. Jag, sa, nej, jag har det. Det är ruggigt snyggt, men fortfarande exakt lika svårt. Ah, ja, ja. Sunset Riders. Riktigt roligt. Västen spel. Mm, mm. Hoppa, skjuta. Mm, riktigt roligt faktiskt. Eh, Turtle the Hyperstone he Heist. Som är Och då på... också sidskrollande. Oh. Och Turtles det känner jag på. igen. Uh, vad hette det? Turtles uh, time. B -b -b -b -b -b Turtles in Time. Ja, Turtles det, in Time. Det är det som kom till SNES sen. Det här är ungefär samma ja, variation precis. fast i Sega Mega Drive. Ah, ja. Ah. Mighty Morphin... Ja, det, Morphin... det också. Ja, precis. Det är, jag tror det är exakt samma spel. Bara det ja, är något som precis. skiljer dem åt lite bara. Som mm. jag har förstått det. Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Som är då en sidescrollande när man spelar som oh, Power Rangers och slåss mot bossar och, och lite annat. Uh -huh. Men vad kommer The Movie in i det hela? De gjorde en film och det här är baserat på filmen. Så det är ett, right. det är, oh, okay. det är ett spel som baseras på en film som baseras på ett spel? På en serie. Eller? <laughs> ja, på en, också, som på, okay, på en serie. <laughs> ja. Okej, okay, ja, men det känns okay. logiskt. Jag har det... även Mighty Morphin Power Rangers som är ett fighting-spel mellan olika karaktärer i Mighty Morphin Power Rangers. Okej. Okay, ja. Alter Beast. Åh, oh, hur kunde jag glömma det? Tänk ungefär Ghost and Goblins fast till för riddare så är det en snubbe som kan göra dig till en varul. Aktiv. Ja och, och annat. Ja precis. Man up, man power up så, så blir man helt störd. Ja, varul var helt redan överpowered så, så det finns inte. Men ja, det, det är riktigt kul Alter Beast. Och just, just, just när man blir varulven, då ja. har man den där rösten. Ja, precis. Altered beast! <laughs> <laughs> oh, oh, Nästa, X-Mutants. Där man spelar som mutanter och slåss mot robotaktiga personer. Okej. Okay. Eh, också sidescrollande, det är faktiskt riktigt roligt att rekommendera. Och sist men inte minst, Robocop versus The Terminator. Oh. Du är alltså Robocop Som också sidescrollande Plattformare där du skjuter och slåss Mot eh, Terminators Är det fighting spel eller är det, Nej, det Ett är, riktigt helspel? Det är ett plattformsskjutspel okay. Tänk dig att du går från vänster Till höger ja. och ah, ja, hoppar ja, Och så har du dina puffer som Robocop Och sådär. Ja. Och så möter du Terminators om och om igen I sådana här vågor mm. av Terminators Så ska ah, du ja. spö och spöa bossar och sånt Ah, ja. Riktigt kul. Är, vi, är vi fortfarande på Sega? Det är Sega Mega Drive alltihop. Ah, okej. Okay. Eh, det var de jag tänkte ta upp. Jag har bra många spel till, men det här var de favoriterna som ah. jag tänkte ta upp. Eh, jag har ju glömt eh, åtminstone en, ah. eller två till och med. Eh, Golden Axe. Ah, Golden Axe. Shit vad Det då? är så brutalt roligt. Mm. Eh, och eh, Alien Storm. Ja. Ah. Nej, säg inte att det är bra. Jag skulle kunna sitta... Jag skulle Alien kunna sitta Storm, här liksom, hur länge som helst. Jag har ett spel. Av alla ja. mina spel som jag har så har jag ett spel som inte funkar. Och det är Nej, Alien Storm. Det är Alien Storm. Ah, och jag har ah, aldrig ah, testat ah, det. Det var det, det första spelet jag fick i ett av paketen. Roligt. Och det har aldrig funkat. Men alltså, jag har fint box. Där var, ju, där <laughs> var liksom, liksom, en... Nej, det liksom... Nej, själva kassetten är skadad. Ah, osvist. Oh, det, det är liksom plattformsspel blandat med typ... Uh, Ja, men du vet... Jo, jag har boxen så jag ser hur det ser ut på bollssidan. Ja, precis. Är... Alltså, du, kan, du, ja. du ska typ in i typ tv-butiker och grejer. Okay. Och skjuta sönder alla, alla aliens som är där inne. <laughs> Samtidigt som du skjuter sönder typ tv-apparater och hyllor och burkar och allt vad det nu är. Nej, jag måste så hitta att du får typ alltså. och grejer. Nej, jag måste ja. hitta kassetten. Ja. Mortal Kombat. Bättre mm. till Sness? Eller var det med... vilken är det som inte fick ha blod? Det var nästan nästa som inte fick ha blod va? Då var det färgat grönt eller blått och Mega Driven hade blod eller så var det tvärtom. Den med blod är bättre helt enkelt. Men vänta vänta vänta, man fick inte ha blod men man färgade det grönt eller blått? Ja, man, man ändrade färgen bara. Så att det ja, inte ser ut som okay. blod. Man tog inte ja. bort blodet utan man började bara färga färgen. Jag tror ja, det var ja. grönt va? Ja, jag tror det. <laughs> och sånt där är Logiken är underbar. Ja, det är så. Ah, ja. Så det vill jag man ju absolut snacka. Vi, som sagt, vi kommer glömma hur många spel som helst. Men nu försöker vi rabla lite i huvudet och sånt där så det är skitsvårt att hitta på. Nej, äh, det går inte. Jag, jag, jag sitter fan bara mest imponerad. och, alltså, Fattar inte hur ni överhuvudtaget kan ha så här många spel i huvudet. <laughs> jag blev bara alldeles snurrig. Du fattar mm, ingenting Men ja, det är sjukt nej. kul att lyssna på ja. Ja. Det är bra <laughs> <No>. <laughs> ska, ska vi röra oss vidare från Sega? Fortsätt, fortsätt ja. eh, Ska vi kasta oss på Nintendo 64? Oh. Ah. Det här, är här vi kommer in Uf, Det är så bra eh, Såklart Mario 64 Självklart Klassiker. Of course och of course. Eh, Ocarina of Time och uh, Majora's Mask Två av de spelen i Zelda som jag aldrig har spelat samma här. Allvarligt! Och Arena of ja, Time håller jag faktiskt på med nu till 3DSen. Och jag har Majora's Mask på alltså 3DS. Alltså det går inte att jämföra 3DSen mot, mot N64. Jag har den på N64 också, men jag klarar inte av ja, Det Men spelare det på N64 Nej, jag klarar inte av det. Då. Jag tycker det är bra mycket <laughs> dåligare på N64 jämfört med 3DSen. Är Det Det är något ja. som får mig att absolut inte vilja fortsätta på N64. Jag vet inte vad det är, men... Är det ja. grafiknörden i dig? Nej, för jag spelar ju mest gamla spel, så det är inte oh. det. Det är bara oh. någonting... Det är samma sak. Jag har aldrig kommit till den här vuxna världen. Jag har bara spelat som barn. Aldrig, för, oh, vad ska säga? Förbi vattenvärlden har jag aldrig kommit förbi. Oh, oh. ja, du menade i spelet nu? I spelet. Oh. Oh, oh, när man oh, oh, oh, oh, är bara, man ska in i magen på den här stora fisken. Oh, Där slutar oh, oh. jag spela. Nu har jag precis klarat det och Ruinet Time när jag åkte till Kirinatfestivalen. Eh, oh. Jag har nu kommit tillbaka. Men så fort jag kommer hem så pff, finns det så mycket ja. annat jag vill hellre spela. Ja, jojo. Jo. Ja, det, ta det, det problemet finns ju. Ja, men jag ska ta tag i båda de spelen. Ja. Jag har dem till 3DSen så ja. det kommer hända snart. Sorry, jag måste gå tillbaka till SEGA med ett spel. Fortsätt! Ja, kör! Road Rash. Aldrig spelat. Inte jag heller. Du, du sitter på en motorcykel och så ska du typ sam... Ska du typ Verken slå dina motståndare. Verken fysiskt slå dina jo. motståndare. Det kommer nog liknande till det. <laughs> och även till 64. poliser och, och så vidare och så vidare. Precis. Det kommer nog att någonting liknande till dina ja. det, det var ju Electronic Arts som utvecklade det. Ja, så det finns ju tydligen en ny version till PC. Okay. Jo, men det har typ ju förresten. Jättemycket mods och grejer som man kan lägga till. Att det, det typ var... regnar bilar. Undrar eller det är någon av, någon av dem ja, som precis. har spelat det där? Precis. Så man kan lägga till en mod där, där det typ regnar bilar eller mm. typ att så fort du slår någon så exploderar de. Men det känns ju som den logiska delen. Jag tror ja, det här äh, spelet ja, det är finns... det regnar bilar. Ja, det äh. regnar bilar. Ja, det regnar bilar. <laughs> överallt. Finns överallt det här spelet i Arcade, tror jag? har ingen aning För Jag tror jag faktiskt. har spelat det på Arcade faktiskt. ja, ja. Nej, jag, jag vet faktiskt ja, inte. Nej, men jag nej. vet vad du pratar om, men det finns ja. något liknande till den 64 också. Så mm. kanske är en fortsättning och det har jag spelat. Ja kanske. Eller om det är något nej, liknande, det, nej, det vet jag inte. Jag kommer uh, inte ihåg vad det heter. Ja. Uh, Forsaken. Mm. Tis, till N6 spelaren spelare Jag har det. Jag har aldrig fastnat i det. Har du spelat mot andra personer eller bara mot nej, datorn? Nej, bara mot datorn. Ja men då är det inget roligt. Alltså, nej, jag har, jag har, det är ett av de nyare spelen jag har så jag har bara... Ha, jag har alltså det, det, är, det Det är ett jättebra att spela när man är två. Okej. Okay. Sitta och bara snika på varandra. Ja, ah, det är där det glänser. Ja, ah, precis. Ja. Man, man ska verkligen snika på varandra. Okay. Ja. Så mycket man kan då när det är split screen mm, för jag förstår äh... mig inte på huvudstoryn alls. Så jag bara... Pff, nej, ja, nej. Jag lägger ner. Nej, den är rolig när det är multiplayer. Ah, ja. äh, Toys Holders. Mm. De här gröna, gröna små plastgubbarna. Från Toy ja. Story som man... Eller ja, de är med överallt men de är med i Toy Story också som man känner igen kanske lite mer plastgubbarna. Ja, precis. Plastgubbarna. precis. Eh, de, de fick ett eget spel. <laughs> ja. <laughs> ja. ja så, så, och, och, och så enkelt är det. Du är små militärgubbar som ska skjuta ner varandra. Mm. Lekte ni med sådana yeah, utanför tv-världen? TV Jajje, bass utedas. Och då har vi hos kusin igen. <laughs> ja, vi, vi byggde faktiskt upp eh, hela landskap och grejer med sådana. Ja, cool. oh, så och så, så klippte vi av kroppsdelar och så ritar vi dit blod. Ja. Och jävlar, Rödfärg vi sprängde och... dem bara i luften. Alltså man köpte ju ja, de där, den där vi... fanskaperna i Hink, kom jag ihåg. Ja, ja precis. Och det var och hade vi hus och det var pansarvagnar och lastbilar och jeepar och, oh, och så byggde vi upp ett... Alltså det landskapet som vi gjorde, det måste ha varit... Ja, oh, en... 10 kvadratmeter stort. <laughs> och jävlar, det är stort som fan ju. Uh, så, alltså, vi, vi, ja, vi gjorde allt möjligt. Vi brände de där jävlarna och vi, vi sprängde dem med smällare och, Fick det ju att se så verkligt ut som möjligt på det där fältet. liksom ja, vi, vi, gjorde den här, vi gjorde den här. Vad fan? Nu minst de här små banden man hade som man slog på så smällde ja, det. Precis. Vi lindade in de jävla gubbarna i hur mycket sånt som är så så tände vi eld på det. Käraflan ja. vad det smatterad. Alltså, vi, vi stängde in det i någon gammal tras mikrovågsugn också. Så vi tände eld på dem där, så slängde in dem och så smälte en ändå. Och så såg du hoppa och stötsa runt det där inne. Det var asroligt Ja, ja. Ja, varför inte? Ja, vad, vad skulle man göra liksom? Nej, men precis. Det var ju det de var till för. Ja, till för. exakt. Att, att, att experimentera med dem och spränga dem. Ja. Typ. Och, och, och bygga dem med raketer och grejer. Ja, det gjorde, det gjorde, gjorde man ju också. Uh, som sagt, spel var det va? Ja, precis. <laughs> <laughs> uh, som sagt, Mario Kart! Mario. Ja! Mario Kart 64. Oh, oh, oh, oh, oh det ja, det för mig. Ja, ta här. Det roligaste på Mario Kart måste ju vara Versus Mode. Ballongen. För mig personligen. Ja, precis. Med ballongerna. Ballongerna, det. Jag har aldrig förstått mig på det här. Det där coin battle, det har aldrig varit min grej. Nej. Men ballonger, det har. Nej, det är riktigt kul. Precis. Just på den där eller FortBlocks, vad fan heter den? Oh. Uh, ja, jag vet vad du menar när, när man ska bygga Varenda gång jag spelar på den banan så bygger jag upp Fällor uh, Överallt bananer överallt. överallt och skjuter ner alla gröna Ner i mitten och ja, <laughs> man ner det då var man <laughs> ja Det gjorde vi på våran bromance mm, Precis Då, då eh, körde ruskenskål. vi en, en, en Mario Kart 64 Det är ju fan bästa racing-spelet någonsin Ja, ah, någonsin att ta i men Ett av de roligaste någonsin. Ja, men, alltså, ja, men precis. Bästa idé hänsynligt. Alltså, det, det är ju ah, det ja, man har haft ah, mest ja. på riktigt roligt med. Ah. Ja, det är stort kul. Det, det, det, det är det i alla fall för mig. Alltså, det är ju det, det, det racing jag har haft absolut mm. roligast med. Ja, jojo. Jo. På så vis, ja. Absolut. Eh, och såklart så måste man ju ta upp GoldenEye. Mm. Oh, ho, ho, ho. The Golden Gun. Men spelade yes. ni mest Golden Gun eller vad heter den andra? World World någonting förnät uh, uh, den? Va? Ja, det andra spelet. Ja, eller hur? vart är du nu någonstans? <laughs> den andra vad heter den Not another world, vad heter den? Uh, vet inte. Ja. Finns det ett till menar du? Ja, det finns två. Så gold, men, men heter det verkligen Goldeneye då? Nej, James Bond. Ja, ah, okej, okay, jag tänkte ah. väl. Ah. Goldeneye är det första. Ja, ah, Goldeneye, det är ju den med Golden Gun. Men helt enkelt, vilket spelar ni? Vad heter? Den heter ju mm. samma som filmen ju? Uh, Goldeneye. The World is Not Enough heter den. Ja, ja. Ja, nej, nej, nej. Goldeneye. GoldenEye. Asså, nej, jag spelar World is ah. Not Enough mest. Vi hade inte Goldeneye oh. så jag kommer ju i den andra. Och det var det på något sätt mina polare hade också. Alla pratade om Golden Knight eller The Golden Gun, men det ja. var ingen som spelade det, jag bara... Ja. Jag har aldrig spelat ja. det andra spelet nämligen, för, men, ja, ja, men... Jag Jag vet inte, andra fin, spelare... finns, den, finns den med i det andra spelet? Uh, andra spelet är till N64. Men Golden ja, Gun... Men, uh, oh, den moden vet jag inte, det kom massor med mods. det är möjligt att den kom. Ja, det är ju one shot, one kill liksom. Ja, exact. precis. Jag har spelat det senare. Men och det, och det spelade väl ingen roll vart man träffade heller va? Nej, nej, nej, nej. One shot, one kill. Ja. Så det var ju liksom, nej. Men det var väl alltså, det... laddnings... Mm. Det var ju det. Missar du ditt skott då var det ju bara bye-bye med dig. Aj, ja, för ja, ja. För herregud. Absolut. Det är de jag har till N64 faktiskt. Ja, samma här. Jag har faktiskt jag har faktiskt inga, jag har inga andra heller, men... Jag... Jag minns det där väldigt varmt istället. Ja. Oj, vad heter Precis. det? Jag har bra många, men nu tappar jag minnet på att det är ett ninja-spel, man är en liten kille. Sam eller något så. Det är någon ninja-kille vem som hade det. det. är ett av de ruskiga, roligaste spelen jag har spelat på det där. Okej. Okay. Annars är det ju Dukinukin 64. Ja, har aldrig spelat. Fast fastnade aldrig för det. Asså. Alltså, nej, jag tyckte det var kul. Det var för att det kanske var ett av de första Dukinukin-spelen som jag spelade, men... Killer Instinct, kul. Finns bättre, men det är ett av dem som är roliga där. Vad har vi med? Vi har Donkey Kong där också. Det kom mycket sådana där spel. Mario ah, Party joh. kom. Mario Golf, Mario Tennis. Mycket mm. sådana ma olika Marios. Äh, men det, det, och speciellt något som vi spelade förbaskat mycket. Det var Pokémon Stadium Minigames. Oh, okay. uh, men det här känner jag igen. Det är de här minispelen i Pokémon Stadium där man gör olika... Man använder Pokémon för att göra olika uh, race, eller man ska fånga grejer. Det är olika såna här grejer som var... Det är ruggigt det spelar vi mycket. Och Pokémon Snap, när man tar foton på Pokémon, var också ruggigt kul. Va? Pokémon Snap, man åker runt i... Den rör sig av sig själv. Du typ kanske sitter på en kärra och den rör sig. Då måste du hinna knäppa foton på Pokémon och få så bra bilder som möjligt och lämna in till okay. på professor Oak. Och sen hittar du en så här mystisk som man inte har sett tidigare, då får man extra poäng och så kan du senare se dem på ett annat ställe, ett lättare ställe. Mm. Då måste du hitta cool. så här jämda grejer först för att kunna hitta dem lättare sen och, det var ruggigt kul. Det fanns massor med South Park racing-spel, jag kommer inte ihåg vad det heter, som är ruggigt kul och... Ja. Nej, det var mycket racingspel kom kommer ihåg att vi spelade på N64. Men... Ja, ja. ja. Nej, det var väl det. Jag kan komma ja. på det på rak hand. Eh. Ja. <laughs> ja. Ja. Vad, hade vi, vad kom efter 64 då? Eh, eh, PlayStation 1 60... var ju ungefär samtidigt. Ja, PlayStation 1 och typ Sega Dreamcast va? Mm som var en, en massiv flop. Ja, som jag, eller jag har spelat ett Och så har spel det varit ju även uh, Nintendo Gamecube. Ah. Uh, Gamecube kom strax efter 64, men det är ju ungefär Ja. ja. Uh, Gamecube, Wii och Xbox ungefär samtidigt. Ja. Uh, okay. Men uh, har någon av er spelat uh, Dreamcast eller? Nej. Ja, jag, jag har ett Dreamcast. Ja, jag har ett och ett spel så jag har inte så mycket att säga till, men... Jag har sett 20 eller? spel. 20 eller 30 spel. Ja, har du något Men jag schyssta... har bara fyra stycken som jag faktiskt fastnade för just på Sega Dreamcast. Okay. Uh, headhunter. Okej. Okay. Det är alltså det är, Du är i first... Per, nej, third person mode. Ja. Uh -huh. Hela spelet och du ska typ... Ja, men du ska... Jaga andra Headhunters. Okej. Okay. Ja. För att, ta bort, för att typ ta bort eh, din konkurrens på okay. marknaden. ja. Så att, eh, eh, jag fastnade alltid på en och samma boss. Okej. Okay. För han står i ett annat rum och skickar mekaniska spindlar på dig. Jag, jag, jag visste aldrig jag skulle ta upp spindlarna och skicka tillbaka dem. Ah. Ja. Så <laughs> det, att, eh, det, det kan ju bli lite problematiskt om man inte kommer få ja, ja, alltså. Nej, alltså. precis, förbi. precis. Så att där fast... Men det, alltså, det är ett skitkul spel tills man kommer dit. <laughs> Är det. det är ruskigt det är... kul tills man kommer dit. Det är en ganska bra recension ändå. Det, ja. är. Det, är alltså, det börjar med att någon försöker typ mörda dig. Och så ska du leta upp, det, leta upp den som gjorde det. Och på Aha. vägen ska du döda andra headhunters. För att de okay. försöker ja. också jaga den personen. Ja. Och då, de gör typ allting för att stoppa dig. Ja, mm. och så var det med det. <laughs> Skitbra soundtrack till det spelet där. Eh, sen har vi såklart ett annat spel med ruggig bra soundtrack, Crazy Taxi. Ja. Ah. <laughs> det var punkrock för hela jävla slanten. <laughs> det var var väl typ Offspring. Mm. Som fick eh, ett uppsving i och med Crazy Taxi för de hade väl med typ fyra låtar. Ja, precis. Och de <laughs> gjorde ju en remake på den här, men då är Offsprings borta tyvärr. Ja. Så Det. Är... ska man spela ska man spela det gamla för det är ju bättre musik då. Precis. Eh, sen har vi South Park, Chefs Love Shack. Mm. <laughs> Ett väldigt udda spel. Uh. Ja. Som det är med South Park. Det är helt enkelt udda med konstig humor och allt det där. Eh, sen så har vi Gran Turismo 2. Mm. Som faktiskt släpptes till Dreamcast. Av någon konstig anledning. Uh. Jag ska inte skattat z till då? Uh, var väl PS1, va? PS1 och PC. Aha, ja, precis. Okay. Ja. precis. Uh, så att, uh, det, det, det, det är de egentligen som, som, som, som jag har till Rymka som faktiskt är roliga. Ja. Uh. Ja, uh, resten är ganska stora fiaskor. Jag har hört att det ska finnas några guldkorn men jag tittar om det jo, jo. Är inte det lättaste. Exakt. Och jag av mitt ex fick jag hon jobbar på leksaksbutik. så jag ja. fick en Sega Dreamcast fortfarande i box, aldrig rörd Ooh. så det kan man ju inte tacka nej till ja nej precis men då var det typ, ja, jag fick en dosa och ett spel jag har, jag var... tror att tre doser ja och med, med minneskort och hela skiten och... ja nice ja, nej så det är sant. någonting jag aldrig har kommit in i vi får se, det känns just nu inte som att man kommer komma in i det heller sån passamlare nej. är jag inte ja nej precis Alltså, det, det, vi kan hoppa vidare redan där, liksom. Mm, ja. Men PS-sätten då kan jag tänka mig för Det hade Absolut. jag bland annat. Ja. Absolut. Ska du börja, Nico? Jag kan köra lite Crash Bandicoot. Ah. Well, hur, kunde jag, hur kunde jag glömma den i min lista? Alltså, du hade inte ah. den. Nej, alltså, jag har ju suttit och tänkt bara, det måste ju finnas ett mer roligt spel, ja. såklart. det är någonting. Naughty gris. Vad är en Bandicoot? Vad är då? Jag hörde det. Nej, jag är rädd. Nej. Han är någon. Åh, vad är han? Jag har ju hört det någonstans. Jag hörde det idag för jag satt och lyssnade på det. På en podcast, men nu tappar jag tappa helt, det helt bara ja. för det. Nej, nu vänta, nu ska vi se. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Jag tror jag hittat det. Ja, kör. Eh, uh. det, det, är Jag vill höra Nej, uh. Det är ett pungdjur. Ah. Ja. Änt, det, typ ser ut som en råtta. Ja, något sån. Ja, jag har hört namnet på vad det heter, men jag kommer inte vad det heter En possum? Ja, precis. Ja, precis. Det är... Eller ja, marsupials kallas det. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja. ja, så det, det är ju pungdjur, marsupials. Ja. Possum, det är ju en, en viss sorts djur. Ja, precis, precis. Eller ett viss sorts djur. Uh... Men nu har det varit spel som... Var det 1, 2, 3 eller... Var det fler? Jag vet faktiskt inte. Jag tror jag bara spelade ettan. Jag har bara spelat, jag, jag, jag har spelat tre av dem och Crash Team Racing som kom. Ja. Jag har bara spelat ett av dem och jag vet inte vilket av dem det var däremot. Aha, ja. man kunde det var några banor man fick springa mot skärmen och grejer. Ja, Det har man gjort på alla. Men Det, ja, det har man gjort på alla. Jag tror det, Aha, kan, ja. det kan nog vara ettan som man... Ja. ja, det kan ju vara vilken som helst förstås. Men... Okej, okay, det visste jag inte. Jag bara tänkte, jag, det, det kändes... Jag vet inte varför, men det kändes så jävligt nytt när jag stoppade in och började spela för första, första gången ända. Ah, ja. det, oh, oh, liksom, ja, ja, det kändes nytt på någon vänster. Ja, äh, men Crash Benico, det är tack vare Crash som vi kom sen till Uncharted. Eftersom det är Naughty Dog, samma utvecklare. Mm. Ja. Äh, ja, Jag älskar bad guyn i Crash Benico. <laughs> Nio Cortex. <laughs> ja, äh, spelade du någon av er den här Crash Team Racing? Uh, lite grann, lite uh, grann bara. Det kan jag rekommendera. Det är faktisk... Tänk Mario Kart fast med Crash-karaktärerna. Ja, ah, jo, jo. Jag jo, jo, vi det spelade är... som bara den. Det var skitkul tyckte vi. Det håller ja. inte riktigt än idag. Jag spelar för inte så länge sedan jag har på mitt PlayStation 3. Men ja, det är kul. Kul tidsförderiv. Ja, precis. Uh, ja, fortsätt. Uh, du har mer? Självklart, tecken. började ju där. Ja, uh. ja just det. Men det, det, det, jag tror jag hade det till PS2. Jag alltså, sa du körde ett PS2. Mm. Oh. Precis. Jag hade ju, varit tecken ett till 3 kom där. Trean körde, hade jag, vet mm. jag. Och sen fick jag ettan senare. Men trean, speciellt med en av favoritkaraktärerna, Gon. Den lilla dodosaurien som slår med svansen ah. och pruttar på folk. Ja, just det. Det var skit när man var ung. Nu är alla irriterande. Ja, just det. Men det är ju så, tecken har ju alltid haft någon specialkaraktär i tidiga spelen som man kunde låsa upp och Gon var den i trean. Ja. Oh, okay. uh, vad spelar man mer? Exina Warrior Princess. Spelar det är inte det Exina, Sina? Ja men Sina. Sina, ja, hur? Sina är säger det samma, Sina. Sina. Ja, Sina. Det, det, det, du talar inte Xet liksom utan det blir bara ett S. I min värld gör man det. Nej, ja, jag vet. Sina är <laughs> sak, det är samma sak, namnet Xerxes. Ja. Men det finns mass Du tar han heter inte Xerxes. Ja. <laughs> ah, fortsätt. Uh, måste jag tänka Vad spelade man mer Jag hade ju något för inte så länge sedan Mm Ja uh, just det uh, Lånade av en av en kusin det där, Jag har aldrig klarat det här Men jag har klarat ungefär halva spelet Final Fantasy 7 oh. Spelade det där Och det var ju mind blowing. Men jag oh. lånade det Och sen har jag aldrig kunnat komma tillbaka till riktigt Jag kommer alltid typ till samma punkt Men sen... Pff, bara tappar jag det. Det är därför jag hoppas att jag kommer fastna i ny remake som de håller på att göra. Det, det vill ju min sambo ha. Alltså, uh. mm, hon ser jävligt mycket fram emot sjuan. Ja, för jag har remaken. jag har sjuan nu till Playstation. Mm. Och jag har spelat igen och igen och igen. Men nej, jag kommer inte igen så jag hoppas remaken får mig verkligen fasta. Och det tror jag för där är det tyvärr att jag vill ha den här upplevelsen som jag hade förut. När wow vilken grafik... Det får jag ju inte nu, så jag hoppas att det kan få tillbaka mig den här gången. Ja. Mm. mm. Uh, ja, har ni någonting så ska jag tänka på något mer. Uh, jag har Abe's Odyssey. Mm. Uh, ett franskt spel. Uh, hela, hela spelet är på franska, fast med engelsk text. Okej. Okay. <laughs> Och du ska liksom, du ska rymma ifrån ett fängelse, typ. Ja. Uh. Du är typ en slav på typ ett fängelse. Okej. Okay. Och, du, och du, ska, ja, men du ska fly från det stället och det stället är massivt och du är hela tiden jagad av typ robotar och så ska du klara av pussel och, och, och massa olika saker, du ska klättra över saker och ja, det är mycket säga problemlösande hela tiden. Coolt, fan vad, mycket, fan vad mycket spel jag har missat när jag var yngre känner jag. Det släpptes ju även en uppföljare och det heter Abe's Exodus. Aibs Exodus heter det. Ja, det är väl typ samma grej. Mycket problemlösande liksom. Och du är typ en utomjording som heter Abe. Och så är det med det. Oh. Sen spelade du väldigt mycket första GTA. Eller första, första två gta Ja, oh, ett och tvåan precis. Ett och tvåan. Mm. Äh, det var ju mind-blowing. Alltså GTA 1 skulle jag vilja få vantarna på igen. Ja. Oh. För det är ju så sjukt roligt. Jag spelade det på PC. Ja. Men som sagt, det är samma spel och det är sjukt. Ja ja. Nice. Precis. Både GTA, GTA 1 och 2 släpptes ju både till PS1 och till, Aha, precis. till, till, till eh, PC. Eh, sen har vi såklart Soul Calibur. Ja, ah, självklart. Oh, Fightningsspel med svärd och vapen. man, Med sajknivar och det är nunchucks så det är... Allt möjligt. Mm. Där ena karaktärens boobies har blivit större för varje spel som har kommit. Ja jajamän. jajamän. <laughs> jo, de är massiva nu för tiden. Ja, Framåt. Äh, jag älskar Voldo. är ja, Vol Vol ja, Vol ja, Voldo. Han som är utseende för varje spel. Ja, precis. Han, han är ju mest badass i ettan. Uh, jag spelade trean när det är som jag spelade. Så Ettan tror jag aldrig har spelat faktiskt. Ja. Vad säger Heter han? Jo då, Voldo. Med, med knivar till händer. Ja, precis. Eller ja, som det var första spelet, då hade han ju inga händer utan då hade han ju typ opererat så att han hade typ knivar okay. typ, som ja, händer. Han går krabbgång och han gör allt möjligt. Ja, han precis. Han är... <skratt> precis. Uh, ja. Fan, ja det fan det är allt. det, det, det alltså är de är någon... jag har uh, jag har några till nu har jag kollat vad tänkte du säga för henne? Nej, jag tänkte bara säga att alltså jag är så jag är helt mållös bara, bara allt så allt vi har missat <laughs> det, är det är helt sjukt jag, jag, bara, jag bara sitter och jag vet inte riktigt vad det är helt borta jag kan säga att det... PlayStation skulle gå tillbaka det finns mycket skönt ja, alltså... uh, några till som jag har då. vi har Spyro ja. the Dragon Mm. Som är lite plattform, det är inte lika bra som Många andra men den är Riktigt skön Resident Evil 1-3 Vi har ja. Rayman 1-2 Åh ja. oh, kan jag glömma Rayman Du har Tomb Raider ja. Du har Worms VR Rally Vad har vi mer Det var någon mer jag såg här som jag Var tvungen att nämna ja. Ja. Diablo Contra alltså kommer ju hur mycket ja. bra som helst. Metal Gear. Vilka spel. Men det finns ju hur mycket som helst. Ja, och så det som helst. började ju. Vad oh, heter de? Det var mycket skatingspel. Tony Hawk var populärt på den tiden. Ja, ja. Där, där, där, där hoppar jag också in. Ja. För det det hade jag faktiskt också spela. Nej, vilka bra spel det finns på PlayStation 1 alltså. Ja, det var Mega det fanns, det fanns fortsatt, mycket. Äh, Castlevania-spel och fortsatt. Ja. All, allt bara blev snyggare och snyggare. Man blev så impad av grafiken på ps en när det kom. Action Man-spelet som spelade i förbannelsen. Ja, ja, ja. Men det är, jag måste säga att jag har mest minnen av det ändå Tecken tre för min del. Ja. Nej, för mig är det, är det nog just till ps en så är det nog GTA mm. och Soul Calibur skulle jag säga. Mm. Jag har ett spel. Och Worms. Oh, ja, ah, självklart. Okej, okay, jag har två. två. Fast jag spelade, inte på PS... jag spelade inte på PS1. Men, Men PS ser för mig faktiskt. Ja, ah, samma här. Vi fick installera det på kassett till och med. <laughs> eh, Oj. Det jag hade på PS1 däremot, det var första Harry Potter. Vet jag att jag hade hemma till det. Ja, mm. ja det kom där, ja. Visst, visst gjorde du det, det? Ja, det gjorde det. Ja, ah, det hade jag till PS1, minns jag. Däremot... Ja. Inte världens bästa spel. Inte ens lite bra, tror jag, till och med. Men eh, jag vet att jag hade det den. <laughs> mm. <laughs> ja, det kommer många Twisted Metal, Usch, vilka spel det finns. Ja, och vad, och vad hette det, då? Eller vad kanske var Twisted Metal? Ja, det är ju racing -spel med clowner och allt möjligt. Man kan ja, just det. det. Ja, var just, var just det, just det. Ja, ja, så kan det gå. Ja, äh, så är det med det. Eh, nästa. PS2. PS2. Mycket bra. ps äh. jag, jag hade aldrig konsolen tyvärr Asså? faktiskt. Uh -huh. nej, nej. mycket bra på den. Jag hade den inte så länge tyvärr. För jag sålde faktiskt mitt PS2 för att köpa ett N64. Oj, och det var precis när n 64 skulle läggas ner så när vi köpte den så gick det helt plötsligt inte att köpa några mer spel. Så jag satt på i flera år på typ fem spel. Hopp. Farsan, ja. du får ett spel och bara, men vi säljer Playstation 2 för att köpa N64. Killen på ts studiet hade sagt till farsan, men du vet, det säljs inga mer spel. Äh, men kill grabben vill ha det. Ja, ja. Och sen bara, ja, men... Nej, säger de att det inte kommer sälja nu? Vi tar det inte. <här> <här> men det är det kallar <här> ja. Men sen köpte jag det för mig själv och det var tecken som gällde för mig där. Ja. Det är typ bara tecken för hela bunten sen har jag spelat spel efter det som jag har köpt på senare tid men Tekken var jag började spela då och Grand Turismo. Ja ah, just det. Grand Turismo spelar man det mycket på PS2. Ja. Ah, det är ja ah, Tony Hawk där också någonting, men det är typ det jag spelar. Ja. Ah, Tony Hawk Pro Skater. Ja ah, precis. Killar eh, jag började komma där också men jag tror att jag ah, spelade med tid först på ps 3 Jag tror inte jag skaffade det då. Mm. För jag tror jag köpte mm. för 3... Nej, det var... Jag köpte 3 till Wii. Så var det. Ja. Mm. Uh, jag har till PS2-en uh, Burnout Revenge. Burnout, bra serie. Oh. Mycket bra. Med Revenge som är faktiskt det bästa spelet. Uh. Utan tvekan. Uh, Rumble Racing. Mm. Har ni inte spelat Rumble Racing så gör det. Jag <laughs> gör ett av de roligaste racingspelen jag någonsin har spelat. Okej, okay, ja. Ja, utan utan tvivel. Ja, det, det, det, det, det, det är typ Mario Kart och Rumble Racing. <laughs> Som ligger lätt topp två. Ja, ja Med med, med Burnout Revenge på en fin tredje plats. Och så klart Worms 2. Nej. <laughs> ja, det var det ja. Mm. Jag klarar att spela Worms 2 faktiskt. Jag tror bara att jag spelar ettan och på PC. Ja. Oj, det är så den hette. Vadå? Ja. I förra avsnittet pratade vi om nya Need for Speed-serien. Ja. ja. Och du och jag och Nicky satt och snackade om Underground. Ja. Det var inte alls Underground jag snackade om. Nej, jag snackade du om? Jag snackade om Need for Speed Carbon. Ja, precis. Säger, ja. nu, för nu såg jag front, fronten här och det är precis det jag menar att jag hade på. Ja. Så nu kan vi styrka att du hade helt rätt, jag hade Karben i tanken. Mm. Perfekt. Skönt att få, få vara den som faktiskt har spelat uppenbart minst spel här. Och ändå var den som har rätt för en, eller, en gång åtminstone. Så länge det är fightingspel så kan jag vara <laughs> <löjd>. <laughs> Ja, men sen det kom massor med spel, vem har någon av er spelat Kingdom Hearts? Ja, nej. Jag fastnat In, Inte mycket, dem. nej inte jag heller. Jag har förstått att det är antingen heller. Ja. Antingen så fastnade du stenhårt i dig eller så är du inte intresserad. Dung. Nej, en poolade till mig han bara, du måste köpa. Han samlar på figurer, nycklar, ja. han har cosplayat så, om allt möjligt. Och jag testade det i spel och jag bara, nej. Det funkar inte. Nej. Ett skitroligt spel som kom jag på nu, Enter The Matrix. Spelar ni Matrix-spelet som kom till PlayStation 2? Nej. Det var faktiskt riktigt kul. Man kunde liksom slå ner tiden och grejer. så en skön Matrix-stil. Jag hade skitkul med det. Ja. Mer än Jag har faktiskt ingen mer på PS2 just nu. Nej, jag hade inte den något speciellt. Jag vet att det här är en av... Visst, var mycket sportspel? Ja. Men, PS2. Och det var väl många RPG och grejer, folk har klassat det här som sin favoritkonsol för att det finns så sjukt mycket spel, men jag hade inte den så mycket så jag kan inte nämna no, nej, precis. God of War och sådana spel spelade för senare, Ja. så exakt. det är mycket jag i, har tagit igen på senare. Ja just det, det var här jag kom in på PS2 som jag kom in på Pro Evolution Soccer. Den, den serien som, som, där jag skett fullständigt i FIFA från, från det att jag upptäckte Pro Evolution Soccer, tror jag det var femman. Okay, ja. Och, sen det, och så, jag spelade det fram till Pro Evolution Soccer 2012. Mm. Och sen gick jag tillbaka till FIFA igen. För då tyckte jag, nej men då hade de stagnerat och då ville jag testa att ta upp FIFA igen och sen dess att spela FIFA. Mm, nej nice. Jag spelar faktiskt, äh, det, det, Pro Evolution Soccer först till, äh, tre, eller till äh, original Xbox tror jag. Mm. Ja, det är ju för samma tid. Ja, det, det, det måste ha varit typ 4-5 någonting där också. Ja, precis, precis. Det stämmer. Ja. ja jag, har så faktiskt, har just... och jag har faktiskt aldrig fastnat i FIFA alls, faktiskt. Ja, nej, det, jag har gjort det på FIFA 15. Då mm. fastnade jag igen. Ja. Nej, och Som jag har fan. bara kört FIFA för... Eller, det har fastnat i för det är det enda jag har kört. Ja. Så, så när jag har väl kommit till kört, ju... ja. kört Pro Evolution Soccer så har kontrollen inte stämt för mig det, och då har man ju bara fortsatt med FIFA liksom. Uh, det ska ju, det, det, tydligen så ska det kommande Pro Evolution Soccer vara det bästa någonsin som de har gjort. Det är en helt ja, ny spelmotor och det ska tydligen vara ännu mer verklighetstrogigt än vad FIFA är. <laughs> Det kan fan bli riktigt nice. intressant, det kan faktiskt äh, vara... Sen, jag funderar köra. på om jag ska köpa båda, ja. Testa, bara absolut. för att jämföra FIFA och, mot Pro Evolution Soccer. Ja, FIFA ju in kvinnorna, men Pro Evolution med bättre spel, det är pro and cons liksom. Ja, precis. Så att säga med det? Ska vi gå vidare? Jag vill ja. bara nämna Star Wars Jaja. Battlefront. Det spelade jag först på PC. 1 och 2. Ja, jag spelade också på PC. Tuan. Men det var under den här PC. perioden. Mm. Så jag tänkte bara nämna det lite snabbt så kan vi gå vidare. Ja. För det var den enda jag såg. <laughs> <laughs> <laughs> Xbox då? Xbox. Ja. För det har inte. Fan, jag. jag har helt glömt bort Xbox 360. Alltså. Alltså det, det är väl lite för modern. Ja, vi kör Xbox och GameCube nu. Sen känns det lite. Ja. Vi får ta det i framtida avsnitt. Jag kan ja. säga bara ett, ett spel till Xbox ja. som, jag, som, jag, som jag fastnade för, sen så var det inte med, mer än så. Mm. Alltså jag fastnade aldrig i första Xboxet. Nej, jag har aldrig haft det så jag bara spelat hos polare. Eh, det enda spelet jag fastnade för i Xbox så var det Splinter Cell. Okej. Okay. Jag kommer inte ihåg vilket av dem det var, men så var det med det. Ja, precis. Däremot, äh, original Xboxen, där, där har jag faktiskt inte spela en del spel, men det är ju liksom serien som vi pratar om här alldeles nu, och Det är Need for Speed. Ah, ja De äh, inte kom första till Xbox, mm. det tror jag inte va? Det var Speed. PC, Speed, va? jag vet första. inte när det är hur det är eller var det hur den är. Jag tror, jag, tror, jag, jag ska inte svära på det här, men jag spelade i alla fall första till, till PC. Mm. Jag tror både första och andra spelade jag på PC Men sen, därefter så spelade jag dem på Xbox Vet jag mm. Och det är alltså, det ju inte ett superbra Nu kanske jag hugger mig själv i benet Men det är ju inte ett superbra racingspel så Sådär, inte då där ti tidigt Alltså jag spelade inte dem så jag vet faktiskt inte Jag, jag, jag fastnade ju för dem, absolut mm. och det, Men det var ju mycket mera för att Det var det här liksom Ja men det var det man tyckte var häftigt då, man fick styla och man, det var poliser och ja. det var allt, det var ju det som man tyckte, det mm. var därför man fastnade, det var inte för att det var bra kontroller eller att det var bra fartkänsla eller någonting sånt där, utan det var ju just för att man kunde pimpa, och jävla vad bra, såna jävla kaninöron gjorde sig, eh, pimpa bilarna, och det ja. var ju det man tyckte var häftigt då, så det var därför man fastnade egentligen. Ja precis, jag förstår. Men eh, jag kan ju dra lite snabbt om spelen jag spelade. Det enda jag, jag spelade, Dead or Alive började jag spela där. Ah, det kommer ja. väl bara först dit och sen fortsatte det väl vidare sen efter det tror jag. Men mm, Dead or mm. Alive spelade där. Halo spelade jag inte för jag oh, började först med oh, oh. Halo 3. Men Halo-serien kom ju där. Halo spelade jag också för det fick jag med när jag köpte mitt Xbox. Mm, eh, Fable kom ju där. Mm. Och så spelade jag... Det var någon mer jag kom att tänka på. Äh, vilken var det? Vilken var det? Det var något jättebra säkert. Nej, äh, inte kan komma på. Men det är allt jag vet, det var... Halo spelade jag inte. För det, men jag Polare visade det, men då tänkte jag nej det var för avancerat för mig. Utan det kom ju för senare. Mm. Jag tror jag har spelat någon av de här Lord of the Rings-spelen där också. Ja, oh, just det. De kom till den också. Ja, ja. non-Max Payne har jag spelat. Men det är inte jättemycket kan inte Max Payne spelar jag också mycket till PC vet okay. jag. Jag spelar demos demo som jag spelar som satan på PC. Ja. <laughs> Nej, mm. men det är väl det jag kan säga. Dead or Alive vet jag att jag spelar skitmycket. För det var när man inte spelade... Och hade de inte tecken, och då var det Dead or Alive man det, man spelade. det spelade jag till PS2. Ah, ja, ja, ja tecken Eller Dead or Alive? Dead or Alive. Dead or Alive. Ja. Nej, men då har vi bara Gamecube kvar. Var det någon av er som hade den eller? <laughs> <laughs> eh, nej. nej, jag hade den inte men hade flera polare som hade den. Ja, eh, någon bra? Men jag, jag hade bara ett spel som jag faktiskt fastnade för. Det var ju Super Smash Bros Brawl. Mm. Eh, det spelade jag först senare så det är... Mm. Det är samma sak, det kom ju till 64, att det finns Och det är också riktigt, riktigt ruggigt bra, men det har också bara spelas sen senare. Eh, annars, det jag har spelat där, det är Resident Evil-serien har jag spelat om på senare tid. Och Metal Prime-serien. Men jag hade inte den då, jag kände ingen som hade den, så jag har inte spelat något speciellt mycket. Jag har bara hört gott om själva Gamecube, men att... Många av de spelen är bra Som Luigi's Mansion och sånt Men jag har aldrig Jag har inte införskaffat dem eller spelat mm. dem då Så där kan jag inte uttala mig alltför mycket mm. Ja du ser mm. Men PC spelar är nog gammalt där och vi har ju gått Åh, in, herregud, på nu vi in på herregud nu kommer vi in på den stora listan här sa, alltså, du var mycket för PC Det, det, det är Nintendo, 8 bitar och PC som ja. de långa listorna <laughs> Ja men då <laughs> kan uh... du få börja då där vi börjar väl med Doom? Ja, ah, klassiker. 1, oh. 2 och 3. Mm, jag tror jag bara spelat 3 faktiskt. Mm, nej, oh, jag tror det är ett samma här. Doom 1 och 2 slår 3 med hästlängder. Mm. Oh nej, ettan jag, jag har spelat 1 på M64. Ja. Men inte på PC. Ja. Ja. Uh, sen har vi såklart Quake 1, 2 och 3. Ah, det vem, har klart. jag spelat däremot Quake. Ah, Quake låt... 3, det, det var ju liksom, det LAN-spel. Ja, ah. jag hade inga vänner Det lät dåligt men <laughs> <laughs> jag hade inga andra som spelade Quake. Ah, ja, Så det var ju jag spelade mycket själv men oh, vad man spelade om det där spelet om, ah. och om. man kunde ju någon... spela, spela mot bra bottar ah, Ja, det jag gjorde jag aldrig. Jag mötte bara Ja, det kanske stämmer att det var bra bottar Ah, jag måste, jag, bryta, jag måste bryta in dig innan vi grider för långt bort, absolut, för, jag absolut, på ett, för jag kom på ett spel till original Xboxet, mm. Unreal Tournament. Ja, mm. ah, mm. men det spelade jag till, till PC, faktiskt. Ah, okej, okay. ah, ah. ja. För det PC. vet jag. Det spelar det jag som fan på original Xbox. Alltså, vilket av dem spelar du till Xbox, så är Vilket av dem borde det bli, då? Var det ettan eller var det tvåan, trean? Två tror jag. Ja. Jag tror att det var tvåan. Ett, ettan kickar ju allas röv. Men jag har faktiskt inte spelat det, aldrig överhuvudtaget. Jag vet inte, spela tvåan som fasiker, vet jag. Men, ja. Annars har jag inte spelat någon av de andra. Ja. Nej, det, alltså. Ja. Det, där har vi ju spenderat många, många, många, många timmar på lan träffar. Ja, spela Unreal Tournament. Mm. Ja, precis. Alltså vi kunde sitta, alltså, vi började kanske spela vid en 5-6 på kvällen. Och vi var inte klara förrän 5-6 på morgonen dagen efter. Ja. ja, ja, exakt. Och då spelade vi en bana. Ja. <laughs> om, om, om, om igen. Men jävla så grym man blev på den banan sen. Capture the flag och assault. Ja, ha, Det var det som var det roliga. Ja. Oh. Det där, alltså, Ja. Sen, sen, så, tvåan tyckte jag inte riktigt om, och trean var så här: nej, ja, nej de försöker för mycket. Ja, men det, det, det kunde man faktiskt märka ändå. Alltså, mm. redan, på, redan på tvåan där, alltså bara... Jag, tyckte, jag fastnade i det ändå, men vissa grejer jo, var jo. verkligen så här. Uh, vad är det här? Hur tänkte de här? Ja, man, alltså man vill ju tycka om tvåan. Ja, precis. Därför spelar man det ganska mycket, men det, det liksom, nej, det sattes aldrig riktigt. På något vis. Nej, Det är fullt förståeligt. Ja. Uh, hur som helst. Quake 1, 2, 3. Uh, var jag på va? Mm. Ja. Då. Uh, Wacky Wheels. Uh, var <laughs> ett uh, spel likt. Uh, ja, du, du, du, du spelar. Uh, Mario Kart på Battle. Okej. Okay. Typ, typ det stuket var det på det här spelet. Det var bara det att det här spelet kom. Ja vadå, 93, 94. Någonting sånt. Mm. Lite före så var, var, skulle, var man bara djur som inte okay. åkte, åkte typ små konstiga bilar. Och så skulle man typ ja men lägga ut oljefläckar och man hade missiler och man hade allt mest möjligt. Ja. Jag känner igen det här spelet, jag tror jag kan ha ja, testat så... det någon gång. Ja. Det är samma här, jag känner igen... Man kunde uppmäcket. vara typ, en, en, man kunde vara typ en, en, en leopard, man kunde vara typ en giraff. Eh, och så vidare och så ja. vidare. Det var typ samma stuk som Mario Kart. Jag tror faktiskt jag har spelat det här. Jag tror det. Ja. Sen så, det fanns ett... Ett spel som ett, ett finst spelföretag hade gjort där det var liksom ja men, det var alltså det mest simpla racing du kan tänka dig det är ovanifrån och så är det typ pixlade små bilar okej okay. okay. men där du hade vapen och alltså det var riktigt overpowered vapen också men jag kommer inte ihåg vad det heter tyvärr och det var också så här. man satt och spelade två stycken på ett och samma tangentbord okej okay att det kunde gå hur fan som helst. Det man, man vill ju alltid låsa den andra personen genom att trycka ner en tangent för mycket. Ja. Hur som helst. Skitsamma. <laughs> uh, Lotus Racer. Ett av de första racingsspelen jag spelade. Okej. Okay. Det var typ till en gammal Intel 365. -a. Eller 356. Vad heter de? Gamla i alla fall. Ja. Uh -huh. uh, jag måste ha varit en 8. Då, kanske. Så 90-91 där någonstans kommer väl spelet till PC. Och det, det, det, det, det är som det heter. Du, åker, du, du kör en Lotus mot andra Lotus-bilar. Och så ska du vara bäst. Mm. <laughs> Väldigt simpelt. Eh, Command Conquer-serien. Självfallet. Och, of course. Oh, med med första cool. Command Conquer. Sen blev det ju Red Alert, det blev Red Alert 2, det blev Red Alert 3, Tiberian Sun eh, Ja, och massa olika, Yuri's Revenge och Ja Ja, de har man spenderat många timmar med Ja, precis Red Alert-serien har jag också spelat väldigt mycket Inte så mycket av de andra, men just Red Alert kommer jag ihåg att vi har ja, mycket Ja, samma här ja. Red Alert 2 var, det, var, var min favorit mm, Jag tror det är den vi satt och spelade också mycket Ja. ja, jag tror faktiskt det är samma här faktiskt. Ja. Eh, Counter-Strike. Självklart. Självklart. Det... Och då var det ju Source. Nej, Första. vi spelade 1.6. Ja, nej! Det var ju det vi började med. Helt, ja, precis. Helt ja, precis. korrekt Sen, av det, helt, korrekt av det. det. Oh, helt helt, helt, korrekt. Spela eh... spelar faktiskt aldrig CS, överhuvudtaget. Inte på den eh, tiden. Ja, mm. jag, jag har blivit kallad väldigt mycket elaka saker under min tid som CS-spelare. <laughs> jag ska inte ens gå in på en enda av de namnen faktiskt. Nej, det ska, man ska inte göra det när det gäller sådana här spel. Det är... Det är, jag, jag, jag, har, jag har kampat sönder så mycket folk och blivit kallat så mycket roliga saker. <laughs> det Nä, nej, men, jo, på vissa banor så går det inte att göra någonting annat än att kampa. Nej, det är liksom. Det är alltid jag var ju den som. Jag var den som bara sprang fram. Jag var ganska på den tiden var jag duktig. På att ja. springa fram, skjuta sönder ett magasin och var grym med pistolen. Så ja, var ju den som först och bara drr, och så fram med pistolen och tog några snabba kills. Sen hade vi de duktiga spelarna med sniper som stod bakom så jag förstår vad, vilken du spelar då. Ja. Nej, på den tiden var man... Eller fast jag, jag var inte sniper heller utan jag hade ju... Vad heter det? M... M... M... M -man? Jaha, ja, ja Jaha, nu ja. Ja, Aha, du körde väl uh, ah, jag ja jag satt, satt, satt och satte mig i mitt välvalt hörn och sen satt jag där och tog bort en efter en. Ah, ja ja. Ah, ingen mm. AVP i no, alla fall. Nej, nej nej, Fan, det fanns en bana som vi hittade och det, den just hette AVP. Ja. Och det, det var typ två torn. Och så ja. var det och så var det typ några hinder längs alltså längs mer. Och det var typ den banan, hade man tagit i verkligheten så hade väl den banan varit 50 meter lång. Jo, äh. och, du, och du kunde bara snipera. Jag kommer ihåg att det var moddarna man spelade mest mot slutet. Alltså shit vilka moddar som Simpsonsbanorna har ja, allt möjligt. Ja, Jag har inte spelat mycket men jag har spelat några gånger och då har jag spelat just mm. Simpsons. Äh, ja. Jag kommer ihåg att vi spelade mycket, det var mycket lacho mot slutet där. Nej, var, vi, vi spelade inte jättemycket moddat, utan vi, alltså? spelade väl, vi spelade väldigt mycket originalbanorna. Assault ja. och Desert och, och, vad fan hette den då? Italy. Ja, Nej, jag slutade med det för jag hade vissa poolare som var lite för duktiga på det här spelet. Som inte ja. gjorde något annat än att sitta och spela. Och det var mycket därför jag slutade spela Counter-Strike. Det var därför jag slutade spela Starcraft. För det gick inte att vinna, för de, de, de vissa höll proffsnivå. Ja. Och det är inget kul att bara möta dem hela tiden. Ja, nej det är det inte, det är det inte. Eh, men eh, guys, mm. jag tror yes. att jag måste tacka för mig för ikväll faktiskt. Ja. Klockan är för fan halv tolv. Ja, ja exakt. <laughs> vi började <laughs> då halv åtta nej tio åtta? Ja, ja någonting, sånt, sånt, någonting sånt. Men ni får jättegärna avsluta eh, sista biten själv. Äh, vi ja, vi nej, avslutar nej, PC så, vi. så kan ju du... Men, ja, men gör så. vi hörs i nästa ja. avsnitt då. Absolut. Har du så bra, guys? så Här har Hej! Ja, då ja. så. Jag fortsätter. Ja, eh, Counter-Strike. Ja, Counter mm. eh, sen var det ju mycket Half-Life. Det spelade inte jag så mycket. Eh, både ettan och tvåan spelade jag riktigt, riktigt, riktigt mycket. Jag spelade eh. lite av ettan, men det var mest bara början där, lite om och mm. om igen. Men jag kommer aldrig till speciellt långt i så jag har aldrig spelat tvåan. När och det är det... Jävligt, kul och jävligt, jävligt kul att och lana på, på de banorna. Mm. Half-Life-banorna. Alltså det, är som... ju, det man måste säga är att Half-Life har ju kommit till bra mycket gott. Ja, oh, herregud. Yeah. Counter-Strike, Team Fortress, yeah, yeah, man. Eh, Portal, you name yeah, yeah, man. it. Det finns hur mycket som helst som kom från det. Precis. Thank you, Valve. Thank you, Lord Gaben. <laughs> Eh, Colin McRae rally, såklart. Ja, oh, självklart. Ratt och bara sitta. Mm. ja man. Oh, det var så klockrent. Sen hade jag faktiskt ett boxningsspel som jag spelade jättemycket. Det var ingen annan som spelade det. Jag kan inte säga att någon annan har hört talas om det. Okej. Okay. Vad jag vet. 4D Sports Boxing. Nej, det kan jag inte påstå att nej. jag har gjort heller. Nej. Det var typ jättefyrkantiga gubbar. Okej. Okay. Som, som man slogs med. Och så fick man designa sin egen gubbe och vilka perks den skulle ha och ja, mm. sådär så, att, så var det med det eh, eh. sen har vi eh, såklart Unreal Tournament och Starcraft Ja. Det, det, det är väl de jag har till PC ja. Uh, ja då, jag hade började mycket med Worms det var mycket i början när man precis ja. lärde sig spela lite efter det så Counter Strike självklart det är lan Warcraft 3, Red Alert, såna där grejer. Ja, precis. Efter det, Diablo. Började ja, men spela. hur fan kan jag glömma det? <laughs> Diablo 2? Jag spelade aldrig Diablo 2 tyvärr. Jag spelade Nej. bara Diablo 1 och sen började alla polare spela. Så jag satt, eller jag satt och spelade lite där. Men själv har jag bara haft Diablo 1, så jag satt och spelat, spelat, spelat. Diablo 2, Lords of Destruction. Mm. Nej, så alltså, det kommer ju mycket schyssta grejer. Alltså, Allvarligt, har du aldrig spelat Diablo 2? Inte själv, jag har bara spelat delar hos Polare. Mm. Vi, du lär ju skaffa det, så kör vi över nätet. Alltså, jag tror jag har det på datorn, en eh, fil från en vän på nätet. Mm -hmm. Så jag tror jag ska ha det någonstans. Ja, ja. Men annars tror jag, jag har inte. Var någon speciellt stor PC-kille? Jag har alltid varit i den här konsolen. Nej, jag, jag, var, jag var mest PC eh, från början. Ja. Uh. Eh, visst, jag spelade NES, jag spelade SNES. Uh. Eh, men det, det blev, alltså ja, Sega såklart. Men det blev mer och mer och mer PC. Ja. Uh. som man, man hittade just Quake-serien och Doom-serien. Ja, uh, ja, uh, precis. Så, jag fastnade i det och så blev det så naturligt att man fortsatte spela PC-spel. Ja, oh, precis. Vi hade ju aldrig någon bra PC och ja. så jag har aldrig varit, jag har alltid spelat TV-spel men jag har aldrig varit riktigt fast tills mm. jag fick Nintendo Wii och sen så fort jag gick över till PlayStation 3, PlayStation 3 då var jag fast. Sen dess, då spelar jag hela tiden kunde allt. Droppade lite en stund, nu till Playstation 4 och det är jag är ju tillbaka, jag sitter och spelar gamla ja. spel igen och helt allt fanatiskt samlar, jag gör allt möjligt nördigt, filmar ja, ja, allt, precis. så det är liksom, men just PC-spelandet, jag har PC nu, sitter och spelar lite men det är fortfarande, jag har inte samma känsla, jag kommer inte in i spelen på samma nej, sätt precis. som jag gör på en konsol tyvärr. Ja, nej, exakt. Men nej, så, så jättemycket PC kan jag inte säga att jag har spelat men mm, eh, mm. ja vad man spelar lite Postal 2. <laughs> ja självklart Postal 2. Eh, lite sån där grej. Så hur fan kan man glömma sådana spel? V vad mm. tänker jag med? Det är det är sköna spel men det är som sagt vi har ju säkert glömt hur mycket som helst nu. Ja ja, ja herregud, Så, så ja. ni lyssnar får jättegärna skriva in så att vi får den här aha upplevelsen. Skriv mm. jättegärna på Facebook eh, när vi lägger upp avsnittet. Skriv i kommentarsfältet Absolut. det här spelade vi och sånt för det är skitkul för oss som jag som gärna kollar upp äldre spel igen jag kollar gärna upp era rekommendationer mm, man kan mm. ju alltid hitta bättre spel precis, men känner vi oss klara? ja ni kan höra av er till oss jättegärna mejlen uh, Mailen: svnerdgate@gmail.com. vi finns på, på facebook och då söker ni bara på nerdgate så hittar ni oss precis. och så självklart bloggen där ni hittar allt nerdgate.blog.se och såklart så finns vi på Twitter på twitter.com slash a, -bi a, a, a bit of nerdiness. Precis. Mm. Men då blir det här del två av våran Ja, det blir del två här. Precis. Men ja, då hörs vi snart tills, igen. Äh, ja precis, tills nästa gång precis. helt enkelt. Avsnitt fyra blir ju då. <laughs> Jajamän, och då blir det... Ja, vad har du? Vi skulle prata lite tv dokumentärer då var det tänkt ja precis så är det så håll öronen och ögonen öppna på vad som kommer från bloggen och lite överallt absolut men har du glömt hej då